Jeg sitter så skræmd i min dvå Og ser statens television Der sier en tv Hallå God natt til vår fria nation Vi er otætt for Yeah. For jag tror fan de sitter og valser I KU-forhør cool og debatt Mens vi står med tvettade halser Og inte begriper et skvatt Sen går de ut på krogen og skrattar mot oss som ingen ho Og undrar fraktfullt som tjong Hur mye vi godtrogna svenskar går for Det verkar som Våra lagar Bara Gjeller en del Fast kanskje bæst Man låter De ruffa Mygla, triksa Bluffa Og stoppa Sitt huvud i sand For at Bevara sin Tro på sin land Ja, vi tar lite röstkontroll här. Eh, ja, det kommer alldeles strax. Jag tar 2a 21a 2 Ja, det letar ju väldigt bra det där med mikrofonen där. Och det är inte så lätt när man kör soundcard-läget här. Man måste få starkare signalstyrka och grejer. Det här är Sverigekanalens webbradio live från Södra Dalarna. 2014 06 14. 14 i juni. 2016. Nej, 2014. Ja, 2014. Jag skulle säga Olle Lindberg ser fel årtal. Han sa 2018. Nu lyckas jag säga 2016. Nej, ja, jag sa att det var 20140614, alltså 14 i juni 2014. Och det är lördagar från 16 till 30 som Sverigekanalens väderbrod gör live. Strömmande stream, live stream från Dalarna. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson hör B-datan och C-datan är igång och det är C-datan som vi kör ifrån. Låtdraget från 1630 Sverigekanalens webbradio live från Dalarna. Kulturföreningen Jalarhornet box 42 021 126 12 i Stockholm. Box 42 021 126 12 i Stockholm. Kulturföreningen Jalarhornet. Plusgirokontot är 634 252-1 634 252-1 634 252-1 634 252-1 sveikenallen.tk kanal 1 streamar live där auto start sveikenallen.tk eller jalarhonet.tk Och där kan ni se också informationer om de direktadresser som finns för kanal 1, 2, 3 och 4. Korta.nu, snedstreckt nedradion, är för kanal 1. Kanal nummer 2.tk, kanal nummer 3.tk och kanal nummer 4.tk. Och nummer är förkortat till NR. Så besök sverkanalen.tk. Det är, det är närmast 3 000 besökare där från 53 länder. Och vi har över 2 000 lyssnare över det från 34 länder. Och många besökare kommer tillbaka igen och lyssnar ju flera gånger. Ja, jag hör min mikrofon här på B-datanfördröjningen. Det är ganska lång där. Nu hör jag att det låter bra här. Det är då att ställa in rätt. När man kör soundcard-läge så blir det mycket svagare än när man kör input som win norm spellista då blir det mycket starkare signal så man måste pressa upp reglar och grejer här. Vi får se om Jurelina ringer in och Karpstripan kommit medverka eventuellt också Jimmy och hans kompis och Jurelina skulle förhoppningsvis ringa in senare här. Skype är inte igång än nu. Och vi kan väl kanske Jag fick det i ett pip i örat och flera med det, men här kommer det väl att föröka en ur kanske. 16, 48 och 30. Jaha. Det hörs igenom telefonlurarna här. 16, 48 och 40. Kolla att allt tekniskt fungerar. Det är pept till. 16, 48 och 50. 16, 48 och 50. Joel Inberg, vår gamla tekniker, har ju tagit över... Uh, han har tagit över uh, sändningstiden på lördagarna på Stockholms Snärradio, åt 8MHz snarradio.se mellan klockan 17-18 det är alltså radiofrekventa som sänder då gäller det att honet har kvar sin halvtimme mellan 18-18.30 så mellan 18-18.30 så har vi också en samsändning med Stockholms Snärradio, gör anslutning här på anslutning nummer 5 där vi ger fem stycken anslutningar på WinUp där ligger jag strämmande nu mot en server till Stockholms närald förering som läggs ut på kanalen 18 181830. Vi kör lite musik. Jag tycker mikrofonerna låter bra här. Eh uh, Skype heter ju då Dalagunnar. Vi kan ha gruppsamtal. Dalagunnar. Men det är från 1715 det. Om ni är i Skype så kan ni alltså ansluta här och vara med på gruppsamtal från 1715 på Dalagunnar telefonnumret kan vi återkomma till. Vi ska se om Jurelina kommer ringa in sen. Vi 17:15 också. Så att det är varje lördag från 16:30 som vi kör. Jag var ute på fredagen och solen försvann och det var ett blåsiget var. Det. Jag hade en tunn skjorta på mig. Idag är det också blåsiget men mer soligt. Så att det blir lite småkallt måste jag säga faktiskt. the Komste grís på min meny har vi och en mokka min kupa henne sig har vi inte. lite whiskey med en soda vattenvit har vi inte så tar vi väldigt hela på kredit kan vi inte tänker minsen föt och präktig lägg det var länge sen och till åt man fodom ägg kan ni minnas såna ett har ni kvar er goda ryska kaviar? Har vi inte. Men en konserverad grävning eller par? Det är något som vi har. Där går folk och klagar över svåra dagar och skönsådan jämmer kvar. Att vara sur i sina rynka ögon vrina har man inte mycket för. Livet är en gota, det kan inte bota att man grubblar på sin lott. Alltid har man med en möjlighet att önska sig något gott. Har ni fått någon strömming ropa sig känd? Har vi inte. Vi går hem och dricker te med vinebrödna. Har vi inte. Kan ni bjuda mig en ljus för cigarett? Har vi inte. Då får vi trösta oss med närsin döbelett. Har vi inte. Inte så rejer jag av vårt smörgåsbord för jag är bra ändå. Och jag spiller inte många ord på min slitna Palle 2 Är det nån som har textilkuponger kvar? Har ni inte Men en skattmas är pamburen alla dagar Det är nåt som vi har Jag kan säga också att de här livesändningarna sker inte i stereo utan i monolege. För att det gäller att få så stark signal som möjligt när man kör i soundcard-leget. Det blir en mycket svagare signal när man kör i winamp input. Det är svårt att förklara. Men det sker alltså i mono. Och det gäller även, även musiken här. Så det sker inte i stereo. Det är svårt att förklara. Eh, telefonnumret till eh, studion är 0225 60 143. 0225 60 143. 0225 60 143. Då ska vi se. Vi har en liten hörlur också så att det blir medhörning här. Så den som ringer hör inte bara mig. Inom telefonluren som hänger på mikrofonstången. Utan hör också det som sker från datorn. Så att de kan... Eh, telefoninringaren kan samtala med den som finns in i datorn också via Skype där så att det blir en annars så blir det ingen medhörning för den som ringer in och det fungerar också man får inte det upp för högt att bli en rundgång Karpstrypan ska dyka upp och eventuellt också Jimmy på Skypen här snart nu i 17.15 Jury Lina vill ju också ringa in i dagens program som han lyssnar nu Jury Lina kan han ringa in redan nu eller så ringer han vid 1715 förhoppningsvis i alla fall på 022 560 143. Jury Lina är ju dissident eller ja. Han har ju kommit från Estland. Han fick ju problem med ryska säkerhetstjänsten där Det är rätt, rätt, rätt länge sedan. Sen han kom han till Sverige i 79 KGB. Och han har ju skrivit flera böcker om kommunismen och annat. Och även gjort filmer och har en hemsida också. Så han är ju välkänd. Eh, bosatt i Sverige sedan många år tillbaka. Jury Lina. Så han kan ju mycket om det här med kommunismen framförallt och han har ju levt under kommunismen också då. Och det är många också som har varit kommunister och socialister och åt vänsterhållet så att säga men sen har gått över och blivit nationalister istället. Och jag tror även att kommunisterna i i i Ryssland är mer nationellt sinnade också. Ja. Eh, telefonen är öppen i alla fall på 022560143. Och medhörning finns det också. Och sen så ringer igen och jag väntar lite grann att Karpstryp han ska logga in sen upp på Skype och eventuellt också Jimmy som vill komma tillbaks igen kompisen från Värm bland de där. Och Jörelina hoppas jag ringer igen eller kanske Kent Andersson från äh, Stockholm. Sjäv jag var ute igår och det var ganska blåsigt faktiskt solen som var där försvann direkt och sen var det muligt en kaffebryggare Rick Sander här men jag fick ersätta den med en liten billerackare från från Överskottsbolaget i Marsa centrum där så att jag har i alla fall tre bryggare. Jag hade fyra men det föll ut gamet tre. Det är så om. Det var fredagen 13, det är nämligen. Och då skulle det hända något. Vi sende Leif från Långsätten i Söderdalarna i alla fall här och eh, jag lämnade i Stockholm Slen eh, 2011. Alltså Stockholms kommun flyttade ifrån redan 1994, bodde en kort tid också i Uppsala kommun. Även bodde i Ceter också, periodvis. Och här har vi Karpstrykban, loggar in. Vi ska egentligen svara automatiskt här, men det kommer väl ett samtal som jag måste kvittera att svara. Svara där. Ja, du hör mig va? Ja, köra, köra. Vänta, äh, jag... ja. vänta. Början, ja, sen, ja. Ja, ja. Ursäkta att jag lyssnar och jag förlågar att jag är riktigt skyld. Ja, jo det är okej okay, för det det ja, då om det skulle vara så att jag lyssnar och Jaha, ja ja. För då har jag överskett det med helt enkelt. Ja, jo men jag är ständigt. Ja, okay. Jag är ständigt förkyld så det står det. Ja, har det någon plan med att blåst ute de sena. Ja, ja, ja. Och, ja, det eller, ja, det, ja, det ja det. Då ni luften så tar jag Ja, ja Björgpallen kan ju knappa svar va. Ja, vi har det där ut och fiska i år och såg för lite på våra ösar. Nu såra tina som grifsysst. Jag fick, <här> äh, fick prova det. Jag åkte upp idag. Kände mig väldigt, väldigt i Dalarna i vallet till ett risigt hus. Det kanske hon till alls annorlunda också. Och så nu är så en hel del så att äh, och det blåste ju så mycket ut igår för så att Ja, jo, det gjorde det. I alla fall i alla fall så är ju hål då så att jag fick inte tala beror ju. Idag är också blå. Idag är över blå så här, blå sig till långsöta men idag idag är det sol vet. Du. Men på fredagen över ute då blev det mulet då så blåste det och så hade jag bara en tunn skjorta på mig. Ja. Ja, jag sa att du hörde jag på syr sa hade i. Vad heter du? Yurelina. Ja, han har kanske någon ja, han har ju skrivit han, han har ju skrivit många böcker bland bland, bland annat, han har gjort nu har han gjort filmer också. Men han har gjort flera böcker bland annat om, om kommunismen. Han har ju han har ju fick ju problem med ryska säkerhetstjänsten där. Ja. Jag läste om något terror såna här jihadister någonstans i när nere i Arabland som har tjänat 420 miljoner USD alltså det är världens rikaste terrorister i fasen. Fick de över de, alla de där pengarna då? Va? Det stod på APEX. Kan det det står kan du inte se eller Det står börjar att svåra förstå. Vi har ingen aning alltså. Det står på exponeringen va? Du förresten, det har jag exponerat du, jag. Jag skrev till Sveriges radiosreporter här att det var svenska kvinnor som åker ner och blir såna här eh horer åt de här gida gidaisterna där nere i Syrien och pippa med dem att det är inget ja. det är inte svenska kvinnor det handlar om. Uh, det är inte svenska kvinnor. Men nej, vänta, ta om man har lämnat Sverige eh om man har lämnat Syrien och kommit till Sverige kan man väl inte återvända hem igen om man har fått uppehållstillstånd i Sverige då är man ju inte riktig flykting alltså nej Va? alltså det är ju ett är ett ganska värre köttfaktum som som fasta verket från eller låt många i alla fall barn och kristaller självatiskt så är jag så på då personer med riktigt inskränkta och troförtal av alla människor så påstår sig våra flyktingar och så kommer dit är jag flykting på åt det på vad heter EU-äffels eh uh, tror det är flyktingord över UNHCR statistik så är det ju vanligt talet 2 och vi pratar ju sörjer som liksom som kommer hit som verkligen är i behovet av flyktingstatus. Stödet utav de som kommer hit är ju inga flyktingar. Jag har alltså antalet här. Jag att samtal, jag telefonsamtal också välkommen. Okej. Okay. Hallå, hör du mig? Hej. så att det kommer bara mycket kort liten liten uh, ringsignal en mycket som en halv ungefär och sen kommer ingen mer ringsignal och sen blinkar det till på en röda lampa som är i min spegel men det ska ju egentligen ringa normalt alltså det ju, när det ringer på en telefon så ska det ju liksom fortsätta att ringa så det kommer bara liksom en liten plepp säger det bara så här kort kan ju Kan inte Andersson byka på så att det är något fel på min telefon här, men det kommer alltså, det kommer en mycket en liten kort ringsignal och sen kommer ingen mer signaler överhuvudtaget. Och så kommer en liten lampa som blinkar till, liten rött här. Ja. Så att det det ringer inte som det ska, men det var ingen där så säger jag. Eh jag för oss för det att jag har ett kort här. Jag har faktiskt så så att jag hade skulle vilja ta upp i kvällens jalla roret. Ja. Det har med det hemma ja. att Norre, jag vet inte riktigt insatt i det hela så att säga så mycket men antingen så ska Norre införa förbud mot tiggeri eller också har man redan infört. Eh äh, för... 2015. 2015 ska man införa. Okej, okay, då ska jag införa. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det, det är ju en del det är ju en del mandatförsälj som har opponerat sig och redan emot det och tycker att det är fruktansvärt att att väl läser en en ledare i den vänsterdxligistiska blastkan Värblandsfolket alltså det jag säger vänsterriksdemokratisk blask då det är ju inte förskräckt på grund utav att tiden är vänsterextrem utan det har blivit det lite grann ut över under chef att Ulf Petter Frankes styrelse. Eh jag tycker inte att man att värva sig förskriva som kallas sig för en socialdemokratisk tidning eller bara så står ska kallas sig för en kommunistisk tidning till viss del. Varför kan inte kanske inte kalla sig för vänsterextrem men bara inte kalla sig för socialdemokratisk tidning? När man kommer dragande som är sån här smörja till exempel Jag syftar nu på en ledare som stod i torsdagens nummer av Värmlands folkblad Alltså i förrgår här Och den ledaren heter så här Tiggeri löser inga problem Jag kan dra lite kort för lyssnarna Vad det är som står i det här det Står bland annat så här Så har högerpopulistiska och främlingsfientliga främskrigspartiet Vunnit en viktig seger i norsk politik Erika Leinfeldts konservativa Ena Solberg i höjre har gått ner på att införa ett kommunalt tegoriförbud från första juli nästa år med förbjudet nationell. Precis som du säger, kära programledare det träder i kraft nästa år. Då menar då Peter Franke då att om de konstiga anledningarna, om man läser mellan raderna att det här är inte förenligt med demokrati. Men jag skulle nog vilja säga att Peter Franke tyvärr är en kära så kallad journalist. Du har faktiskt ganska fel på den punkten. För att det är ju så att Norge vill ju Norge anser ju liksom Sverigedemokraterna och även Sverigedemokrati i i i Sverige vad jag vet att det är inte bråk med Tigger och för det första det är ju faktiskt inte särskilt bråk heller jag menar vad stöt ju i alla fall inom taktarna i och bor så är det ganska vanligt att att folk sitter och tittar på tigge på gatorna och har en en liten mössa eller någon någon muggar de sitter och skramlar och alltså det är det jag skulle bara kunna nästan kunna kalla för att vad vad säger inte inte störande utav allmän ordning men eh blittte grann på gränstiföräldelseveckan i beteende skulle jag vilja säga. De pratar inte jag om det här och visa eh, eh, jägdhäng och och och och och köl och så vidare. Men det, det är inte så jag menar utan det jag menar är att man kan säga att det är till viss del ett föräldelseveckan beteende och man silder då inte går in på ett och samma ställe och tiger. Jag tycker det är väldigt väldigt konstigt att polisen inte fuser bort det sammanhanget. Får jag, får jag berätta en kort grej här? Vad som hände i Matcha Centrum här? Jag, det var ett, ett, ett, ett, ett tag sedan i alla fall som det var en äldre kvinna. Det är i alla fall en kvinna. Nu ska vi se. Vad ja, ringer du här? Ja, vänta, vänta. vänta. Ja, du är ute. Ja, hej, hej. Du hör mig. Ja. Ja, vad har du på hjärtat? Är det blåsigt i Stockholm? Det är fruktansvärt att vara blåsigt. Ja, det är det, det är det. Ja. Jag mest snygga på min mobil. Ja, det, det är bra ja. sitta. Det det är det va. Och det är bara 14 grader i Stockholm kunde jag se också. Det ja, det är, jag ska ju gå ner på en ja. konsert så jag ska ringa nu innan jag åker iväg. Ja. Ja okej. Okay. Nu är jag kommen i programmet förösten. Va? Ah, välkommen i programmet förösten. Ja, ja, tack tack. Nu jag skulle ha du har ordat till spela det Görköp i fjällarna här. Ja, det var behandlade bara med en låt för första. Ja, då har jag har ju alltså lyckats sätta energin då. Ja, denna kommer inte att ha det bättre, men det är några andra som jag ska försöka igen med. Det är ganska mycket fläck, men Skick, skicka gärna skivor igen så att säga, utan den där tejpen på. Ja, jag vet inte. Det är tydligen så... Det, då, det var som du sa, man, man ser liksom vad låtarna heter. Det är likt tydligen ja. ingrevet i cd-skivet. Nej, det, är, cd det är två stycken här så står det bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, alltså nummer som säger 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, men de andra har ju gått igenom då på. Ja, jo. Ja. Ja. Nej, det är några som inte har gått igenom så att säga. Den, den, den, den tar inte emot så att säga hon då det ni smutt står det att det, story, att det är, på engelska ja, men vi vet väl att det står ju faktiskt wikiare i som på Everson Lind liksom. Åh, åh, men man ska ju inte tjpa på en serie. Nej, fel. jag kan inte göra så. Man är en teknisk idiot det här, men ja. tack. Det var ingen undersökning borde med på VIP. Vad vad vad Pascalidio var det hon så långt två äldre. Var det Pascalidio? Ja, själv då utar jag också. Och det ja. Nej, ja. Vil vilket vilket datum kunde se vilket datum det var så kan jag kolla. Ja, det var, i, vad var det nu det var väl i måndag. Ja, på måndagen. Ja. Och vad hände och sitt tomtfrågor så vad hände? Ja, tre frasor. gånger äh, talat om det här om att jag har jag begit inte på att inte några nationalister med mig. Det roliga var att äh, jag tog äh, upp där med äh, just det här med det med det vill säga att jag försökte hålla det om äh, naturligtvis då firandet att det var ett väldigt nationellt dagfirande. Och så är det att jobbar vi i Kissat då firar vi Kissat på 40 år. Och eh, det var ju ett jävla lyft naturligtvis utanför och, och, och desto mer spelar hip hop och rockmusik jag tog upp det att uppdykt eh, att man pratar så mycket om multikultur att jag avskyr multikultur. När för 30 år sedan när man firade multikultur då fanns det greker ska bo sokis och paraguayanska pån flyter och sånt nu allting bara blir en enda stor hiphopgröt av allting. Ja just. Och så såg man då från skanslans nationaldagsfirande det började ju först med att Lillinforst och någon svartafrikan förstörde ute i vår hage men hon förstår det ändå sen så kom Darrin och hade någon eländig form sen kom det tre nordafrikanska hiphoppare och ja. sen så kom eh, eh ja man kan inte vara mer eh, som kommer och så var det en svensk och som sjöng eh, eh uh, ut till hafs istället för att fånga landet velsigna eller på nationallagen. Och här är vidrigt insatt. Det var ju en kvinna som ja, var, var statsflyktig. En flyktingmottagare som typ det var så fantastiskt med att vi kunde ta emot och så sa jag så här att de som kommer hit där är inte flyktingar utan det är desertörer. Det är desertörer. Varför använder man ordet flykting? En man som är i ålder 20 till 30 40 år är inte en uh, flykting utan en desertör eller hur? Men det var ungefär det jag var inne på förut, inte kanske desertör, men... Men de är ju det, de är desertörer. Liksom, om man tittar på UNCHRs flyktingstatistik så är det nästan... Det är väldigt nära två som kommer till Sverige som verkligen har flyktingstatus. För de flesta som kommer hit i så kallade ekonomiska flyktingar. Och de allra flesta som kommer att ihåg att de som verkligen har behov av hjälp, de kommer inte hit för de har inte råd, de har, har ingen möjlighet att ta sig hit. Nej, men nu är det ju så att männen är här. Och, och, de, och, de, och det fick jag säga, det här är tredje gången som jag är framme i Ring P1. Och det roliga var ju att... När jag la på luren så ringde det direkt, och då ringde det en kvinna som som berömde mig och tyckte det var jättebra, och, ah. och var kom hon ifrån? Ja, jag misstänker att hon kanske kommer från samma land som de här som kallar... Nej, ha hon ha kom från, från Israel. Ja, hon nej. var judinna. Vad sa du? Hon var... Hon var judinna, hon kom från Israel. Okej, okay, okej. Okay. Så att man ska inte tro liksom att aldrig... Men man ska komma ihåg att vad som händer och sker nu i Arabien. Om vi tar till exempel nu har man ju nu fördömt den här Assad, han som är Syrien president. Ja. Och han är ju då skurken och de andra är befrielsekämpar betecknade. Nu har den här nya organisationen som har fått upp tapeten där ISJ som det heter. Ja. Som är en terrororganisation som beskrivs som en hemska som har funnits sen i mannaminne. Men de har ju också krigat mot Assad. Men de är alltså När de krigar mot Assad då är de befrielsehjältar och när de krigar mot regeringen i Bagdad då är de terrorister. Man kan ju fan inte både vara terrorist och frihetskämpe. Nej, det det går inte riktigt ihop. De Nej. som de som hundra börsade rebellerna måste ju måste ha så här frågor. Vad är det vi hyllar? hyllar vi är det att hylla vi etabler eller vi hyllar vi frihetskämpar? Man måste ju Ja, och en, en syrisk en syrisk man han har två val. Antingen gå med befrielsekämparna och driver borta frad eller också ställer ner på sitt land och har samt regering och, och och krigar mot terroristerna. Ja, det är en skandal att varför är det inga varför är det inga nationalister som tar upp detta? Och varför är det då ingen som ringer in och stöder mig i Ring PT för? Varför är alla var är alla nationalister då då? Ja, jag med, jag jag ja. Jag känner så att många nationalister anser att det är så ja. som man ska säga så mycket inskränkthet i från det är egentligen ett som vi anleder att man inte tycker att det är någon idé att ringa in. Ja men jag har kommit fram, som. jag har ju kommit fram tre gånger nu och sagt samma sak. Jo men det är ju många nationalister som till exempel han, eh, vad heter han, Nils, Nils, Nils Elix-Henriks som har lite influerat och har mm. blivit stoppad. På grund av vissa saker som han vill säga. Ja. ja men jag säger, men det går ju att komma fram, jag har ju varit fram massor av gånger att kunna säga det men det är ju bara jag, ingen annan. Ja, och jag bor ju... Nej i men det är just... väl lite konstigt kanske. Va? Va? Ja det är väl lite konstigt kanske det är Nej men det är inte konstigt det är bara att Vi går inte bara att sitta hemma liksom och sitta och I sina egna klubbar och prata med varandra Man måste ju ut och slåss på de stora arenorna Så att folk kan ja. höra och ta emot jag menar, om Ja, ja men likadant... det måste man ju göra Man måste in på Fiennes arena och, och liksom Säga ja. vissa saker för att det ska Och, och när, när Asberg hade sitt program Jag pratade med Asberg massor av gånger Och Och eh, Aschberg var väl inte så förtjust av mig, men han, när stationen lades ner så tackade han ju faktiskt mig för att det var sådana som jag som satte färg på programmet. Jaha, ja, det, det ja, går ju att komma. Han ringde en dålig fj fjäder i hatten och du fick det, kan man säga då? Nej, nej, alltså varför är man så frukad om att du är ensam? Det ringde ju ja. faktiskt in en kille som brukar, han som brukar ringa till, till Georg på Jallarornet, som Lenn... heter Lennart. Ja, Lennart, ja. Ja, han ringde ju ja. in här i mådde eller vad igår igår ringde han ju inte ringt till er och sa oh. och nämnde mitt namn dock inte alls och pratade att han ska lida det var ju så att Paska Lidl var ju på en järnblödning när jag... Hon anklagade mig för att jag stod på Bejvik och Lasermannen. Ah, <laughs> ja, det var väl det jag menar. Jag tror ah. att det är en orsak till att många nationalister och nationella... Inte, vi ringer inte direkt på att man blir anklagad för... Nej, men man får absurda. inte vara så öm... Man får inte vara så ömfotad. Om man inte... Nej, vet ja, att... jag håller med. Men jag tror... Jag säger inte att det är så, men det kan vara så. Det kan vara en orsak. Jo, men det är ju samma sak som de här fegelserna. För när jag sa det här till Tengby. Alltså Thomas Tengby i Göteborg. Ja. Då, då sa han till mig... Så, så du kommer till Sverige en av riktiga fegskiter sa han till mig, ja det är ju du som uttrycker det så så jag håller med om det, säger jag både han och Kjell Albin Abramsson de hör ju faktiskt med mig de frågar sig själva hur det kan komma sig att eh, att männen kommer till Sverige men skinnor, barnen, de sjuka och krigsinvaliderna sitter kvar i Syrien men jag menar, om det bara är jag som ringer in, jag bor ju i Fisthet alltså med ett multikulturellt område med 120-130 nationaliteter om man skulle tro det här snacket då skulle jag ju ha blivit ihjälslången för länge sedan. Va? Men det är det inte. Jag var nere på, bo, i båtklubben och pratade här med det här som jag pratade om. Det sitter ju mycket polacker och ryssar och sånt som har kommit ut i Filskes och har båtar och liknande. Uh -huh. Och de håller med mig allihop. Och ja, det, det, det, det, det, det, det roliga är ju att, att, att alltså, det båda PK:er står påstår det sårar att det är liksom asländska ah, tycker det och det är det bra svenska som tycker så. Men det är också väl jag tror för lite tid för att ta in vad det utlorar på över ett år. Så men det, det, det är ju så det roliga är ju om du ställer eller ställer en fråga till nej, liksom på bryggan då då stä, säger polackerna att jag det att de svenskarna säger ingenting. Mm. Nej. Ja, det personligt tycker ju ingen bits ja, är fege och det är samma sak med de här vi får, vi får, så kallade nationalisterna säger så mycket. Vi pratar i mun på varandra här hela dagen. Ja okej okay, okej. Okay, okay. De här nationalisterna, det som vi kallar, så vi kallar nationalist. Det det är ju ingen mening att sitta liksom och prata med varandra hela tiden. Man måste ju <här> upp. <ut på> Men <här> jag så snäpt med. Vi måste ju ut på banan i sådana fall och ta upp på, vad man står för. Och inte bara oh. pratat om att det är hemskt i förorten. Det har ju sagt många gånger det så varit därför ja var ju finns heter det om det skulle vara så hemskt då skulle vi inte ha vågat gå ut va. Ja, du, det är inte oh. så. Ja åtta bilar brunnit upp i Uppsala då, åtta stycken. Jo jo, men alltså Jo jo, jag, jag är ju 61 år va. Jag menar vi hittar på en jävla massa bull när jag också var 15 år. Va? Vi brände ner skolan i Älfsjö tre gånger, slogs under fönsterna i Hagfors skolan så här att det bra moppar moped, äh, moppar. Men rent nere i skola. Va? Har du bränt ner en skola? Ha? skola? Ja, vi hela i alltså hela gatan var med. Man det som vi gjorde då liksom, då tog man alltså bensin så byggde man fördämningar på våren, hällde ut bensinen så de man kulsupatroner vid fördämningarna och sprängde dem liksom så att det metodablatt runt och så rann det brinnande vattnet in i skolan och det tyckte alla var jätteroligt. Brandskolan ner. Ja, tre gånger. Ja. För det är inget att det här är inget i nu. Ja, det är ungheten att vara ung. Det är inget konstigt, liksom. Ja, det är mord och bra. Sånt här har hänt i alla tider. Ja, unggävlar ska... är unggävlar oavsett ja. om de är svarta eller vita eller brunna. Föräldrarna måste vi säga liksom också vara där och säga ifrån. Så att bara säga att, att, att, att utlänningar är ena gävlar. Du ser till exempel om du tittar på när det gäller vi säger, kineser, japaner, thailändare. Deras brottslighet är ju lägre än etniska svenskars. Ja. Ja alltså ni oubli att passer tous les statistiques. Men så är, olika, ja, är, är jag, Mens, äh, araber och afrikaner liksom de var mycket mycket högre. Det har ju att göra med olika sätt att agera på. Ja, Sexuella brotten till exempel är vissa vissa folkgrupper ligger lite högre ja, just det. så jag... jag har jag har inte hört om en annan tajlandsk överfallsvåldtäcka. Alltså ja, det har fåtts. De har ju åter de har ju också skötsamma. De verkar anpassa. Ja men de de var ju en helt annan kultur. De är säkert eh, surkaktiga på sitt sätt, men de är, det är inte den kulturen vars pass pingelångt, men det är väl bute näven och gå för att skrika. Nej, man ser inte ofta över rusar invandrare överhuvudtaget va. Jag det beror på vilken typ alltså om vi pratar om invandrare då säger menar vi då menar vi då mm. tyskar och Och sådana, nej vi menar när vi säger invandrare, det är söder om Alperna mm. och det är ändå längre. Ja, visst. Muslimer får ju inte hålla på med alkohol överhuvudtaget, de får ju inte dricka sprit. Min granne, han kommer från Azerbaijan, han är muslim, men han, ja, det, de dricker sprit, de sitter nere på Fias, eh, restaurangen i Fiskis och dricker öl hela dagarna. Ja, det var det nog vi pratade om, muslimer som är troende muslimer, de får Just inte dricka öl, ja det gör han det, ja. Vad det var två traumor som simmer som kanske inte är så Lars tror nu då. Nej men i Bosnien till exempel i, så till det delar de Jugoslavien. Jag menar de var ju inte de var inte så klart. Jag skulle säga mer än var de katolska kat troterna var katoliker än serverna ortodoxa. Men, men i ung med detta eh, att kriget då blev det en skillnad. Då händer det saker och ting. Men nu ska jag gå och få en ja. uh, operett-föreställning på Hallhjulska palatset. Herregud. Operett? Kanter du, du, kan, du få den här så jättekul så du kan ringa in i hand om du vill. Ja, jag undrar ja, det. det här, så här är Karlbergs musikkordning som ska spela. Både marscher och operettmusik och liknande. Ja. Det är så långt ifrån hårdrockunnar som man kommer kan. Karlberg? Är, ja. är det Militärhögskolan där? Ja. Där då? Där borta? Vi, vita husen? Mm. Kallbergs mili ja. militärskola det är ja, det musikkår som jag, jag växer i post och stå i tomtebord de utbildar ju befelda ja det är nog det är ja. där i kadettskolan ja just det ja. snart har vi inga militärer ja, det ju... jag sa ju det jag var ju på veteranernas dag när okay. jag kunde dela ut medaljer på det så 100 000 svenska soldater har varit nu i FN-tjänsten 1964 men vi ska försvara dom här jävla tattarna, men dom ska, ska komma hit och gömma sig med svenskarna, så kunde jag försvara dom. Ja. Det är skandal. Ja, ja. Ja, du får spela lite mer marschmusik och militärmusik nu, och håll svenska fanan ökt. Ja, tack ska du ha, hej! Ja, Jurelina skulle ringa in också, men 0-2... Det, det, det var ju lustigt att det där att Kanta tog upp lustring P1, jag har själv funderat på att ringa in många år till P1. Ja, ah. det det är ju inte så, det ringer Peter, det är ju inte som att säga att det är för för få nationella som ringer in. Men det, ju det, det du, finns ju en del utav oss som ringer in, men vi är ju inte tillräckligt många. Det kommer ju inte telefonsluss och så säger producenterna så här, vilket ämne ska du ta upp? Och sen säger de så här att de tar, de ska ha ditt telefonnummer så att säga. Och sen bestä ja. sen beställer producenterna så vem, vem vilka de ska ringa tillbaka till så att säga. Och de de ringer upp sen får komma ut i sändningen. Så du får aldrig komma ut i sändningen när du ringer upp dem. För, för, nej, eller det är så jag reagerar politiskt. Det är därför är det utav orsaker till att jag inte jag, jag ska säga varför inte jag riktigt inte petar dem för då har jag fått såll gjort. Det har jag gjort. Du har försökt. Det dels dels, vad sa du? Du har inte försökt än så ringa ring Pet. Nej, eh men det har också lyssnat jag på Pet och jag måste säga det att eh som jag sa jag var så komma till öppet. Det finns två orsaker till att jag aldrig har ringt Pet, men det mot har varit väldigt med alla mågor. Den ena orsaken är eh det där som du sa, Alls news, att man eh, vad var det så nu att man man ring, man vet man inte får ju man får inte av, man får inte komma ut i sändningen när man ringer upp utan de vill ju, de vill ju veta ditt telefonnummer och vilket ämne du ska ta upp och sen noterar de alltså vilket telefonnummer du har och vilket ämne du vill ta upp och sen får du lägga på luren och sen får du vänta helt enkelt och ringer det så kan det vara från Sveriges radio så att säga och då kommer ja, du ut i sändningen. Och, exakt men det är ju just det här att du så ju det själv alls styrs att när man vet man, man vet inte om man kommer ut i sändning. Men det är en ju förhandscensur ju. Ja och det är ju det Det är ju ja. den första orsaken till att jag aldrig har ringt in Det är för hans velat, nej, Ja precis det har jag sorgat för att Man ringer in till, till ett sådant program som så hade ja, vara... det här faltor i pip. Då vill man ju naturligtvis att det som man ska prata om kommer ut till lyssnarna. Men ja, det som närradion i Stockholm det mycket populärt. Det var upp till 20.000 människor som lyssnade på natsändningar och telefonväckter i för att i närradion förutom kanske EAP till exempel som hade telefonslussar så kunde man ja. alltså alltid komma ut. Det fanns ingen sluss. Man kom ut i sändningen när man ringde upp en förening helt enkelt på närradion i Stockholm ja. rakt ja. ut i sändningen och det det vågar inte Sveriges radio har alltså. Nej också så finns det en annan orsak till varför ingen orsak nummer 2 det är det att jag vill inte prata med till exempel Pasca Didlo. <laughs> Nej jag ja okej Alexandra Pascadillo heter hon ju åter men jag brukar kalla henne för Pasca Didlo så gjorde jag åt att jag är lite bättre namn tycker jag alltså spejta. Jag tycker att alltså här har vi verkligen Wanderkas som säger emot så självtid som så att jag brukar läsa hennes kröniker i i i, i tidningen Metro. Och jag måste säga det att Ibland blir man, jag så att säga att jag blir full och skrap med varje gång så tänkte jag så här: Herre Jesus, lilla människa, har du alltså man skriver om saker och ting. Oftast när hon tar upp saker och ting så var det svenskar blev rasistiska och det är att SD jag kommer eller liksom SD jag kommer in i riksdagen fortfarande alltså ser och SDP och så vidare. SDP tar du aldrig upp, vilket jag tycker är väldigt konstigt speciellt på tanke på att många anser att SDP är ett nazistiskt parti, vilket de inte är. Men det är klart, dess föregångare eh varsågods Rasistisk front var ju ett en, inte nazistiskt parti heller, det var en nazist eller någon nazist eller någon socialistisk organisation. Men det är många som har kommit in i partiet nu som inte var med i NSF från början så det det ja, det är no... jag, jag nog jag ska nog väl säga att att uh, SAP och Gör... Partier, att det vänstra partiet det har satt sig på meta att de har gjort de har gjort en liten ungefär någon liknande utgränsning som Sverigedemokraterna har gjort skillnad mellan dessa två utgränsningar det att SAP har gjort utgränsning invånande och kom in i riksdagen. Resten gjorde det de kom in i riksdagen. SD Jag kan ju kro man till exempel han kommer ju från nationaldemokraterna man så att han har ju ja. inte haft någonting med SNS att göra hur hur tagit. Nej, han kommer ju från Öde och det det måste jag säga att SDP har en stor tillgång i honom. För ja, det är ju som ja, man sa ja. tidigare i i i Reallordet att han kan sitt, han kan sitt vatten och vad man så att hela vägen. Han var vägen. ju han var ju vänster. Det gör jag bara fuck på ridningsbåsen. Ja, precis. Han var, så han går ju vänster. Ja, jag vet inte vilket år han han fick han blev liksom frälst det man ska säga. Han han blev ju ja, helt omvänd då alltså över ja, till Ja, skulle ha varit intressant att veta vilket år han blev, där, det där aldrig kommer fram. Nej, för han tidigare. skrev, han skrev ju nationell idag i många år alltså väldigt ja. väldigt uh, han var ända, åh, man kan skriva under på exakt var ända ord han skriver alltså det det det texten ja. texten är ja. så precis allting stämmer ja. alltså hans skriver... det, det men det är orsaken ja, ursäkta, det, orsaken är att orsaken är att det, allting stämmer som han skriver eller har skrivit också. Det är ju det att han har gått en lång väg i vart det det har han ju faktiskt gjort så vi var inne på förutan SB över inte på detta sak men även du själv han har vänster han har varit det en gång i tiden han har varit fackföreningspå så han har fått uppripat fotoder flera gånger det trots att när det kom ut av det är allmänskan att han är ja i allmänhet dess ögon av rasism för så ni har själva verket igen Lars Larsson likadant med fick av medlems förtroende återigen likadant med Janne Meld hör du och sen Anders Sten han hoppar ju av sig men han var ju i alla fall ett tag ordförande för ENDE Anders Sten hade Ja som står där det var, var. And, ja, Anders Sten hade väl varit då mm. vänsterpartist helt tänket och Janne Meld hade ju varit socialdemokrat eller miljöpartist och så ja, vänta nu. Det här kan du bättra jag, tror var jag, var jag. Om jag minns rätt, rätt är många felar nu. Men om jag minns rätt så var det så här att Anders Sten var väl en av de som blev uteslutna i side-demokraterna, va? Ja, det blev en utbrytning, alltså 2001 helt enkelt. Och det var i princip Stockholms-avdelningen som lämnade SD-protest mot liber liberaliseringen och bildade, ja. ett, bildade ett parti som heter Nationaldemokraterna. Ja, då hade jag som minns fel för att det var folk som blev uteslutna och som bildade ant det men det var alltså inte utan det var folk som gick ur fri frivilligt. Då. Ja, det blev en, blev en splittring alltså. Ja, just det. Vi hade ju Tor på hade ju Tor Paulsson ja. i början där som ja. tyvärr blev åkt in i fängelse för att ha språ på sin fru. Ja, ja. Och en så person kunde ju vara med i någon partijuver över tåget du vet eller Nej, det var väldigt tråkigt det där faktiskt. Det var tråkigt då. Ja. Han gjorde bort sig. Eh, uh, vad har du tagit upp på din blogg då inte du har inte gjort så mycket inlägg va? Ja, jag har varit väldigt fiskesugen den här veckan. Jag har fiskat för fulla muggar så att säga. Jag har varit ös-fisk igen en gång och id-fisk igen någon och så vidare så att passa på att dyka ut utan fina väder helt enkelt. Man en del sitter är... för karpstryppa för in. En del, en del är... är... en... en... Ibland kan man se liksom på TV och sånt att de tar upp en fisk och tar ut kroken och så tillbaks i vattnet igen liksom. Varför varför gör man så? Bara för att få upp den alltså. Det sånt. är ju det, det finns ju notis på det catch and release och det kommer ju från Amerika urs först och framstad där man man tar inte död på mer fisk än man behöver. Stöden ut av fisk. Om man till exempel fiskar så till exempel i USA eller fiskar så är det väldigt mycket bass och du vet vad jag. Är. Som en amerikansk abborreart som är står ganska nära släkt med, med ja, det man kan säga att det är sötvattensvariant på havsabborre där. Det är ju ett ämne som jag är beska ganska bra där skulle jag vilja säga för jag har varit fiske intresserad av åt typen 10 år och så där. De blir inte skadade utan krokarna då så att säga. Det går att ta loss kroken och släppa ner dem i vattnet igen. Alltså ja, det är att det är att det är så där intressant gä. Eh uh, att ja precis det det gäller då att vara försiktig med fisken när man tar lås krokar. Det är inte bara att rycka och slita ur kroken. Eh uh, det finns det finns fiskar som är väldigt pålade på lökkött. Men det är inte bara det utan då har man även tryckskålar och så då. Om man till exempel meta låka eller pimpla låka så är det ju inte så det att ofta det går att släppa dem tillbaka i vattnet på grund av att det här är ju oftast det finns och blever på ganska stora djup och som under kampen kan bli skadad på grund utav tryckförändring då. Och det ute sål uppen som finns längs den norska kusten att då de blir det att simblåsan sväller som ett sätts som ett äpple i munnen. Alltså simblåsan sväller blir som ett äpple en sån fisk går det inte att släppa tillbaka. Det är tryckskålen helt enkelt. Och det är lubbens fall och även långdansfall så eller lutris skulle då vara så vidt så handlar det om att det är för stora djup det frågar de som man fiskar upp dem ifrån helt enkelt. Ja, ja, jag, jag kom på ett helt nytt ett ett helt nytt ämne här. Jag gjorde ett, jag gjorde jag gjorde en postning på min blogg där. Det var en en, en socialdemokrat. Jag tror han hette hetan inte Hans Andersson i Åtvidaberg som har <hör> kommunalrådet alltså i Åtvidaberg har ju avgrott helt enkelt för att kommun har blivit helt överkörd. Utas fotintegrationstrycket ja. Ja, den kommunala den kommunala demokratin har ju satsat ju spel. Han jag kommunalrådet alltså i i, i Åtvidaberg socialdemokraten Hans Andersson han hette. Har ju avgrott alltså. Han har skrivit att ett ett brev varför han avgår. Ja, eh uh, man eh uh, är mycket intressant. Var, jag har inte läst brevet riktigt men vad ja. vad, vad Han var ju inte en svorschock tror jag. Han ska ju säga att han var ju inte rasist utan att han tyckte att det var helt vansinnigt att ta emot så, så stort antal som kommer in och inte kan klara av helt enkelt och kommer inte ha ingenting att säga till om utan här här körs de över utan migrationsverket utan han han ställer inte upp på det. Här här får inte kommunen bestämma någonting och han han har avgrott helt enkelt va. Man Stor... har gjort det helt rätt där som avgick på vi protester på där på något. Ja. Och man var liksom om man även en sån person så det blir ju många socialdemokrater som är de mer anser att det har gått för långt på kommunal nivå det här. Det blir en kommun som ska bestämma, det blir en kommun som ska få bestämma eh, vilket antal människor som ska inhysa sig i på hotell och liknande. Det är väl inte migrationsverket som ska be bestämma det som ödeminoritet. Nej, det det är det är ju faktiskt inte för specifikt som du säger att att det är ju kommunen som har eh beslutsfattandet först och främst eftersom det är kommunen som styr och ställer i kommun naturligt. Och då måste ju naturligtvis migrationsverket rättas efter det vad kommunen säger. Sen är det väl också så här att att migrationsverket alltså det finns ju folk som eh som är kritiska till den här massinvandringen och utan flyktingar på det migrationsverket också. Jag har en kompis då mer eh min kompis brukar säga att han har, att han har en attor event som han har kompis med och dessutom känner och är han Rebecca. Jag vet att de vittnar till lite grann. jag tror han lyssnar på det här programmet. Jag är varn om du hör det här problemet nu så vet du väl men jag menar det finns ingen så du kan säga på den punkten. <går> Nej i alla fall han har en kompis som jobbar på som jobbar med läger med flyktingmottag eller så vidare och ah. som även han säger att det är alldeles för mycket folk som man som man tar in här och många utav dem är inte har ingen flyktingstatus. Du har rätta som han sagt och detta kommer fram till till han vad ska man säga hans ledning eller högre uppsatta tjänstemän inom eh ja folk ja. som jobbar med flyttemottagare och nu har han blivit avstängd på grund utav att han har den här åsikten. Jaha, hur har du fått veta det då? Ja, det var någon som har hört att han har gett någont ja gett visst udda förslått un, uttryck fast udda förstått. Vi har ju mycket det är en mycket allvarlig situation för att det är mer än 20000 nu som vägrar lämna Sverige. Och Migrationsverket säger så här att orsaken är inte hemlandernas situation utan det är att de här människorna vill inte på något vis medverka till att att återvända hem. De motsätter sig alla beslut om att bli utvisade från Sverige. Alltså de håller sig undan men och så då, vidare. Och då måste man ta till krafttog och bokstavligt talat inte bokstavligt talat men de högst personerna ska ut ur Sverige. Polismyndigheten säger att de har ingen som helst möjlighet att att att verkställa de här besluten av av mängde med, med orsaker alltså ibland kan det vara så att de de åker med ett stort jäkla flygplan som som de de betalar för och sen efteråt så kommer de tillbaka till Sverige för för landet vill inte ta emot dessa människor kanske för att de är kriminella och sen tillbaka till Sverige igen med det här stora flygplanet alltså. Men alltså jag tror personligen att polisen har mer förfoganderätt än vad de vill gå ut med. Det bara att man kan jag tror inte man kan gå ut med vissa saker och ting och säga saker och ting rakt ut. Jag tror det är mycket <här> i bespotter uttryck sekreterare eller var inte frågan egentligen borde man man borde använda ja. de här här stora herculesplanen som försvarsmakten har fyller upp de här stora transportplaner med människor så mellanlandade olika flygplatser och, och och bli av med en hel det får i platsen väldigt massa människor i den transportplan alltså ja. Det är höst när vi är inne på det här med invandring och flyktingströmmar som jag jag ska för faktiskt inte på och lösa på realistiskt det är en stund lite söker. Ja, ja. Eh ja. och även om jag inte vill kalla de här personerna som har blivit avstängda från den här så kallar de dem fredliga musikfestivalen Peace and Love som i själva verket borde byta namn till eh Hat och uh, Våldsuppmaningar ja, ja, ja. Med tanke på uh, vissa saker och ting Så uh, anledningen till att jag tar upp det överhuvudtaget ja. Är att ett gäng så kallade Onobi-invandrare som jag brukar kalla dem i det här fallet Har blivit avbokade från Peace and Love-festivalen Och när, Kanske... när jag säger onobi-invandrare Så pratar jag i det här fallet om den Multikriminella hiphopgruppen kartellen Som du tydde sig på kommer nog ska komma tillbaks till den här festivalen igen. Alltså är som andra eftersom alla andra artister ska bojkotta festivalen så är de är tvungna att ta tillbaks den här de här drägen va de här avskummen. Ja, de, de har blivit, de har nej, nu ska de tydligen få komma tillbaks till den här festivalen därför att andra artister vägrar ställa upp och då förlorar ju då förlorar de förlorar ju intäkter va. Åh oh, men det är ju väldigt väldigt i vidrig tycker jag att ja. man, att, man, att man tar in en en en folk kriminal hiphopgrupp vars ledare har ju blivit dömd för mordhot och rena varandra och har suttit inne på kokaflöjor och, och de här personerna vill alltså som ska spela då. Tycker jag läsa att deras ledare sitter i fängelse men vänta nu Dalarnas tidning har ju sagt upp avtalet här om sponsoring utan utan här festivalen. Och det ja, är det gör inte den gamla sponsorn gör en grej dig eh chef för tull för Dalarnas tidning va. Och de har sagt upp avtalet om om, om sponsoring och, och annonsplatser för den här festivalen. Nej. Ja ah, men det är inte sant tycker jag men, Alltså de har gjort det alltså Japp Men det är jättebra då Då är det ju en politiskt korrekt mediatid i Sverige Som har någonting skall skulle jag vilja säga Ja oh, jag förstår inte att man kan sköta Jag har att... luktsen Jag vet inte egentligen de, de där texterna de de sjunger om egentligen vad va, vad handlar de om egentligen alltså ho, hora. Det handlar ju nästan med bara så hat och så vidare. De, de säger att de är mot hat och så är de själva hatiska. Jag menar alltså all, alla bandet de var ganska uppe de där killarna. De har en låt där var en låt som handlar om någon hora tyckte jag stod i texterna alls någonting. Hora. Jag stämmer sig. Kulle jag säga så jag har hört några låtar och jag jag, jag, jag tror jag har hört Och vad säger så här om om en ser till de låtars vi har hört med kartellen så jag kanske lå samma låt har hört ett halvlåt. Men jag stöder jag stänger av efter första för att jag liksom gillar ja, att ja. För det första så gillar jag att det hiphop men då inte för det är det att göra egentligen inte utan har mer att göra med att jag tycker inte att det som sjungs alltså man propagerar ja. ju på många sätt för för våld och så vidare mot mot minoritetsfolksoner och så vidare. Eh uh, Timbuktu har ju lite mer rumsri eller som man brukar kalla det för jazzdiare. Ja ja eh uh, diarrie eller diare eller vad det heter då ja, jag måste där jag brukar säga felar. Diarrie heter han vad jag säger diare så jag blir det första början så har kör på det alltså. Så känner Jason Diare. <laughs> ja, nej men alltså jag men jag tycker att Jason Diare då eller Tim Butler som man heter han är ju faktiskt eh även om han inte han propagerar ju i viss mån för våld och och så vidare mot mot värdegrundsvalanser och felåsiktheter till exempel Sverigedemokrater och så kallar de nazister då. Man eh, men han är ju lite mer smart i alla fall. Han går ju inte ut så klart och tydligt som Kardinal med speciellt stab Sabre Stocks av Djuror. Alltså han, han är sån att han är lite mer smart alltså. Sen har det är ju death metalgrupper som sjunger om både det ena och det andra rusigheter och klär ut sig som vålnader och, och skräckmonster och såna saker, men det är liksom ja, det är en rollskylda tycker jag. Det är, in, det. det är ju ändå en gimmick så att säga. Det har ju inte har ju inte ja. mer eller det fruktas så skinnar på ett dödsmetallgrupp som går ut och och och låser sig på såna masker och så sjunger på det och sjunger på det och det här har vi liksom Jag det grupp i det här karthallen och så kör mer klara och tydliga våldsutskrifter och normaliserar felåsikter. Det skulle inte oss... det skulle det ingen där som att grupp och jag vet som gör. 19, 1976 det. hade Radio Sweden ett program på engelska då om den amerikanska rockgruppen Kiss då med två killar som är ljudare där Paul Stanley och Gene Simon. Och man, då blev jag pågor från nazister och fubb. Och han stavade alltså uh, de här S:en va vad va stavade ja. precis som de här tyska uh, national ja. ja just det, som den där symbolen alltså säga och därmed var Kissa säga en nasistgrupp så att säga fast de här två grabbarna är ju judar Bålsten Leogin Simon de var ju alltså judar så att säga det går ju liksom inte ihop va Nej det går inte alls ihop där utan så finns det ju det finns ju en del judar som är lite motsägelsefulla det finns ju faktiskt judar som bekänner sig till viss del till socialismen men det är ju inte så att att, att man liksom äh, alltid besvärla be sig och få fel ut, ut det finns för judar som anser att det finns vissa saker med, med nationalsocialismen men, som var det, bra. Det, det var ju men judar. Vad tycker att allting är bra naturligt. Det fanns ju judar som sträd för Hitler och befäl som var också judar eller halvjudar och det är ganska märkligt ja. egentligen att gick de med frivilligt så att säga i hans armé så att säga fast de var judar en del var haljudar så att säga. De koll, de kollade ju upp tyskarna kollade ju upp alla alltså så att säga vilka vilken härstamning de hade så att säga för att komma med i i tjänsten där i tyskarna alltså. Det det stämmer ju då som det säger att det var ju judar och även en del haljudar som som samarbetade med tyskarna då. Ja det var han... det var nog ganska säkert eller det är nog inte svårt att bevisa utan att vara den smartaste personen för att räkna ut att de här personerna måste ha fått att tig utbyta och då var på det hela. Jag får med att de pås att Eva Brown skulle vara judinna också nu. Ja, där det är nog bara en massa strunt på tror jag. Ja, men i alla fall så fanns det det fanns befäl i tyska armén som också var judar eller halvjudar. De hade den ena för att innan för att var jude ska man egentligen ha en en judisk mamma så att säga, då är man en riktig jude. Inte juden i själva men har man en pappa Man var man var tror jag och så frågar de här och vänder upp det på och man är en oäkta jude, vad är man för någonting? För då drar man då då. Jag hade ju hade ju en flickvän som det visade sig att hennes hennes pappa var jude så att säga. Ja. Men fattar man Ty Gud, så ska ju mamman vara judinna. Är pappan ja, jude? Man, uh... Räkta. Jag tycker det blir lite kunstigt om man skulle vara en falsk gud om man har en pappa som är juder. Då. Ja, jag läste det där. Kunstigt, det skulle vara mamman som är judinna. Då är man en riktig jud, så att säga. Jag och, och, och förresten, var jag en falsk gud? För någonting är det vi nämnde eftertakerna. Ja, oh, jag har läst om skandaler också med estetopparna här nu. Martin Kinnern och Paula Bieler här, att, att de har undanhållit mängder med skatter här för nästan en hel miljon kronor i det här bolagets samtid eller vad det hette nu. Så att de kan eventuellt bli ja. åtalade för skattebrott också. Det är ju och det är verkligen verkligen så att säga jag hoppas jag tror ju jag tror att det är så här är ja, ju att eh, det är klart att det är naturligtvis är allvarligt när politiker oavsett vilket parti det frågar om begår ett grovbrott. Å mm. andra sidan så vet jag att man kan kalla eh skattebrott för grova brott för det är så pass varvbrott. Och man ser till vilka det är som begår våldtäkter och så vidare i det här landet så är det ju ganska få invandrare från vissa delar utav världen som begår skattebrott utan det är framförut av de som begår skattebrott så är det ju svenskar. Det framkom ju här att de betalade hela 4 miljoner kronor för att Erik Armkvist skulle lämna sin riksdagsplats och det låter ju helt otroligt det var muta egentligen va. Ja men det är Nordström brott det också. Jag undrar skulle det varit intressant att veta vart de får den här informationen vart de får de här påstånden härifrån. Jag tror inte att det är sant. Däremot så tror jag att Nej, nej, nej, för sjutton, det kan inte vara sant att de betalar en person i sitt eget parti 4 miljoner kronor Jag tror, däremot för, för det första Så tror jag nog att Erik Arnqvist som var smart så han insåg att han själv hade blivit en belastning för partiet Samtidigt så var det inte Jag tycker inte han gjorde något fel Har du sett det här Youtube-klippet där han berättade sin version av vad som hände den kvällen Det här med Zoran Ismail och allt det här Har du sett det Youtube-klippet? Hallå Okej, okay. eh, om du inte har sett det Youtube-klippet så är det bara att söka på... Jag tror man söker på Erik Almqvist och så skriver man Zoran Ismail på Youtube. Så hittar man det klippet. Eh, den berättar han ju sin version av det hela. Eh, vilket jag tycker naturligtvis är helt trätt. Man ska inte låta... Man ska inte låta... Man ska inte gå på allt för mycket vad Zoran Ismail säger och så vidare. Och den här... Eh, eh, ja, och så vidare. Dessutom så ska man komma ihåg att Expressen släppte ju den här filmen två och ett halvt år nästan efter efter att så efter att Sarebkompatarna kom in i riksdagen. Varför släppte man just då? Jo, därför att dagarna innan då släppte de filmen där jag var varmkusten där du kallar ja. en person för hor och så vidare. Vilket naturligtvis inte finns inte ett försvarbart alls. Eh, så dagar efter var släppt extra släppta den här filmen så var det ju att SD hade kommit upp i sin högsta eh opinion resultatet opinionssätja rent allmänt jag tror det var en siffra på nästan 12 Och då släppte jag 12,5 vad det har för mig. Då släppte man då den filmen då efter för att fonderas det för att man inte tyckte om att det skulle komma upp. Men alltså man kunde ha släppt den här filmen mycket mycket tidigare varför gjorde man det just då? Och därför får inte Liberaldemokraternas framgång då. Alltså när en annan, annan saken till exempel har två norska småflickor som är bortförda till att se ut av sin pappa och man kan ju se på namnen där att både flickan och pappan har någon slags arabiskt ursprung och då är det ju fel att kalla det här för norska flickor alltså det är ju det är norska flickor med arabisk härkomst att säga bo så har har de norska då kan man väl säga Event, Eventuellt kan ju mamma vara norska också va det vet man ju inte om, om mamman är norska de kan ju också vara Okej. arab men alltså de är norska medborgare det, det det stämmer ju va men det är ändå inte norska liksom, flickor liksom är det ju ungefär som det som är som vi försökt Avbryta, men, ja, det är obet eller bara ja varsågod. Det är inte det är inte norska flickor egentligen alltså de är inte etniskt norska. Ja jag håller för som det är klassiska klippet från en riksdagsdebatt där Jimmy Åkesson har debatterat med Åsa Åronson. Eh uh, jag tycker att det är så himla klockrent det som Jimmy Åkesson säger så jag, jag säger emot men lite grann men jag, jag tittar ju ibland på vissa klipp från riksdagsdebatter. Och det här är ju ett väldigt väldigt känt klipp när Åsa Åronson för Miljöpartiet då ett utav språken där ta upp det här med eh nej om man blir svensk och så vidare. Ja. Eh och då säger ju Jimmy Åkesson där så säger han så här, fru talman säger han då, och jag har bara en fråga om något liknande säger han, fru talman om jag åker till Japan åker Tunnebro där är Atomox Japan då. Så han var det slut med att debatten så att säga, det blir vänge mer debatt då. Åsaro då så visste väl inte vad skulle säga. Men jag tycker det är väldigt väldigt klokgrint. Eh Åsarosson har ju för övrigt jag vet inte. Jag tror nog jag skulle bli att säga att och så då som snurade för Miljöpartiet var Anne Lööf av Centerpartiet, det vill säga en jättestor plupp. För att eh, båda dessa politiker som var representanter för sina partier har är ju väldigt väldigt då på att söja rent ut sagt idiotiska saker. Eh det här med att Anne Lööf sa det med förlåtns första riktiga plupp som partiledare gjorde och ju när då så att ja, det var bara ett några få månader eller några månader efter på tilltalspartilagrapporten för Center, Centerpartiet. Centerpartiet Så gjorde vi det plumputtalandet i en debatt I SVT Där hon sa att Jag tror till och med att det var SVTs agenda Och sa det att Sverige måste ta in 40 miljoner invandrare per år Och då säger jag såhär Visst, Karpstrypan är inte Vänens bästa person Eller Vänens bästa person Eller Vänens bästa matematiker Då kommer det aldrig bli heller Men om sjutton är jag så pass bra matematiker Så jag inser att man inte kan ta in 40 miljoner invandrare per år Och vilka invandrare man ska ta, i, ta in till, till att börja med Är det människor som har behovet av hjälp Eller är det människor som inte har behovet av hjälp Jag tror att det är det senaste och, och, Det var ju bara ett, ett utspel för att vinna röster uh, Och jag vet inte om Centerpartiet vann så, så många röster på det De förlorade väldigt många röster Men samma sak med Miljöpartiet då, Som dock den stora skillnaden Är då att de vinner röster Hela tiden vill då har jag göra med att störa din utav journalisterna eller så kallade journalister på på olika mediatider där i Sverige och även mediakanaler eh sympatisera med Miljöpartiet övertalade när inte allt ja. vart Socialdemokraterna och det risk stan för länge sen. Ja, det Man det ja. Det stämmer. Eller jag tänkte ja, precis. Men det jag ursäkta. Men det jag tänkte komma till då då att jag gör en liten jämförelse nu mellan Miljöpartiets språkrör Åsa Åronson och Centerpartiets partiledare Anne Lööf. Jag skriver också vad som har förut att båda två är ju reella plumpar för sig sina respektive partier. Åsa Åronson fick enorm kritik tidigare år här, bara för ett par månader sedan när det var för något att det var när hon gick ut och sa att man inte ska få blogga anonymt till exempel. Man ska inte få vara anonym på internet överhuvudtaget och då drog hon in det med bloggandet. Och det var ju en enorm kritikstorm hon fick efter det. Säger samma kväll eller dagen efter tror jag det var så fick gå ut dig gå ut i, i media och göra klart att hon inte menade egentligen att man inte ska kunna blogga anonymt till exempel. Eh, då ska man ju fundera på varför sa hon då den plugga ju nog inte alls då. Eh, jag tror ju knappast att det var frågan om någon sorts valfläsk för Löfbergs parti eller valfläsket är lite valflöst det är nåt helt annat. <kör> Fick nåt i halsen. Men i alla fall var det inte ute och utsåre eh håll det för förmodligen inte vant att förväntas att folk skulle reagera så på sånt. Ja, men eh liksom för basker så är det ju varit väldigt väldigt konstiga grejer. Jag menar för den första serien så är det ju så att att det går vad det går att vara anonym på nätet om man verkligen vill. De, de förutsätter att man är insatt i det hela och vilka program man ska ska ha och så vidare. Sen vet man inte det. Jag var ju inte anonym. Eh uh, i alla fall i helmen det är ju många men jag tror att då gick ut och så där på grund av att då vill komma outside och Apex till exempel. Och jag undrar hur de tänkte då för Apex och Toyland svarade utgivare mellan Mats Dagelin. Eh uh, han är i alla fall den arms som man kan kom, kan komma landsvare utgivare. Jag tror Apex har sökt ju utgivare eh uh, vad heter utgivare bevis man skulle ha en person som var ansvarig för vad som skedde hos Apex att site och och jag tror de fick det då i, i form utav Mats Dahl Lindå. På andra sidan var du här innan eh Åsa Ros som gick ut med det där absurda påståendet så att det är ju många bloggare varatte jag själv som skulle bli drabbade utav det här då. Men även vandeljer som inte bloggar politik som vill vara någon ny va. Man kanske inte vill gå ut med sitt namn bara så där. Det det är inte säkert att det har någon vidare mening med varför man inte vill gå ut med sitt namn. Man kanske man tycker att det räcker bloggen och Jag kallar på fronttid direkt. Okej, kan komma in och också säga att nu är vi ute på Stockholms närradio 88 MHz gäller honet Sverige vakta ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi har den 14 juni 2014 box 4202112612 i Stockholm kulturföreningen Jallarholet plus gyrokontot är 634252-1 och vi har ju samlsändningar här en halvtimme mellan 18 till 18.30 på lördagarna då med Sverigekanalen som kör redan från 16.30. Klaus Kent Andersson är också på Sverigekanalen och här på Skype har vi med oss nu äh, Karpstrypan från Värmland och du kan ju fortsätta äh, dina utlägg nu. Ja, då ska jag bara ta och gå tillbaka till tiden där vi bestämde nästan en timme. Vad ser det jag gick in i programmet ikväll här och ta de förlyssnarna och vi har plått om hit is ikväll. Eh, vi har ju tagit upp det här eh Katanterson eller Kent Andersson, Kentas som han kallas för. Ring du in då till till programmet för en stund sen här eller kanske var det halvtimme och sen då prata om det här att man att man borde att fler nationella nationella universalister med all nationella åsikter allt försvårade bodde ringa inte PI och jag håller med jag är själv inne på och uh, ringa inte PI för jag angår andra var på undantag och bara jag vill inte prata med Plaskadil då eller vad 17 hon kallas för eh äh, Alexandra Plaska ursäkta Alexander Pascalidur heter hon, jag brukar kalla honom för Pascalidur. <laughs> Lidur med tanke på vad många plumpar hon säger i varje artikel och krönika som hon skriver. Och vad, så fort då uttalas överhuvudtaget. Hon är allmänt missnöjd. Jag, jag vill helt enkelt prata med en person som är seriös och saklig, inte någon fjams, flamsfia eller vad man så kallar för. Har ja, hon råkat ut för någon rasism där? Varför är hon så knäll lent? av ja, kanske börja fundera på det. Det är nog nå någonting av hand tand tror jag Jonas barndom som gör att så inte kan slappa riktigt. Jag tror det är någon sorts trauma som hon råkar ut för på något sätt. Det det sen kan man alltid diskutera vad det är för trauma som det ligger i, men det skulle ju kunna vara så att att eh, jag tror det är någonting som man inte kan släppa i sin barndomligt till då då var häls då råkar ut för och och att det har satt sig hälsa så kallade gärna vid något tillfälle det här lås och, och att det ska släppa. Samtidigt så samtidigt så så är det nog förmodligen någonting annat som ligger bakom också det kan ju vara någon psykisk störning eller liknande det vet man ju inte heller då. Det där sista var på skojter. Men men man börjar ju fundera på ibland när man, när man hör vad hon säger och, och läsarenskröniker och så vidare det är ett enormt hat emot emot yttrandefriheten och demokratin och åsiktsfriheten i Sverige hela till. Man håller på man man spyr nästan när man läser deras artiklar ibland. Jag brukar tänka så här att alla gör så stil plaska di plaska di Plaska Lido utanför kan inte komma på något annat. Istället liksom hålla på allt det här. Ja. <laughs> Men man ska ju komma åt det, man ska komma åt att kalla den för Plaska Lido utanför Lido då. Och sen så har vi ju pratat och blivit andra saker också. Vi har ju pratat om eh ja, har vi pratat om er förresten. Jag ska säga också att telefonnumret in är ju 02 25 60 143 och Jury Lina har ju lovat att ringa in, men det verkar helt tyst här i alla fall. 02 25 60 143, har ni Skype så är det Dala Gunnar. Ja, ja, han, ju, äh, Jury, Lina, ja. Jury Lina, men du, eh, moder ja. Moderaterna har sjunkit ner, det är härligt. De ligger på 18,5 om jag såg för ett tag sedan, det är väldigt lågt va, 18,5? Ja. Jag tror att det har väldigt, väldigt mycket att göra med deras resultat i EU-valet som gör att de har sjunkit in och fortsatt. Jag tror inte att de kommer att sjunkit. Vad sa du? 18,5? Ja, för ett tag sedan så stod det 18,5 och det är ju mycket lågt. Nu är det ju inte val ännu, men det ser ju inte bra ut inför valet alla fall för Moderaterna. De får ju verkligen ta intern kritik här nu. Ja. Jag har tror inte att det har så mycket att göra med att socialdemokraterna blir utblottade för och på förra framsinn för fram politik. Jag tror att det har med att göra med att att Ulf Lindfall har säkrat till så att säga vad ska så att säga att han har suttit så pass länge på tron det vill bara så att han anser att det inte går att komma åt skogen. Men så ser det svaga också de ligger väl löst strax under 24 och de gjorde ett dåligt EU-val det är ingenting som säger att socialdemokraterna kommer att göra ett starkt nationellt val i, i september. De kommer troligtvis göra ett tämligen svagt val där också va. Och jag tror att de kommer vinna lik för bas. Jag tror att folk är trötta på den befos 3 till exempel av den här skiten egentligen sagt som moderater och även alla regeringen har stött. Ja det är klart att det är många färre som det är mycket färre människor som röstade ja. i EU-valet än det nationella valet som kommer nu i september. Det är många fler som säger att rösta så att, säga, röstar, så att eh, de kommer i få större procent att säga men i opinions siffrorna ser ju inte bra ut varken för Socialen, Socialdemokraterna eller för Moderaterna. Nej, alltså, men man ska ju komma ihåg att eh, båda partierna har ju blivit ganska lika tyvärr, eh, som jag sa sist jag var med i alla ordet här att det är både sossar och moderater där båda partierna har faktiskt glidit ner mot mitten och båda partierna skulle jag vilja säga har eller är på väg att bli någon sorts moderaterna är, är på väg att bli någon sorts vänstervariant eller nej, borgerlig variant på socialdemokraterna medan socialdemokraterna är på väg att bli någon sorts ehm David och Sofia. Eh just så. Ja. Socialdemokraterna verkar vara på väg att bli någon sorts eh vänstervariant på Moderaterna och Moderaterna har verkar vara på väg att bli någon sorts eh påli variant på på Socialdemokrater. Alltså att vi håller nog på återigen att få få nå liknande situation som har varit i USA många många år. Mm. Äh, När vi har ett men... ett tvåpartisystem. Jag stod och شافsa på skolgården vette på 70-talet på 70-talet där på Södermalm och det här ung ungmoderaterna här det är så här ungdomsförbundet då ungmoderaterna heter de var eller moderat, uh, uh, Moderata ungdomsförbundet Nej Moderat nej, nej Moderat skolungdom heter det. Okej. Okay. Och sen då har jag socialist och så skulle jag förklara liksom den här Berlinmuren så att säga det det körde ihop sig direkt liksom men jag kunde liksom inte förklara varför man bygger en mur mellan öst och västtyskland så att säga det gick inte att bortförklara det faktum utan säga så att där där blev jag ju ställd va som ja, man kan ju inte veta allting det är ingen som människor som kan det överhuvudtaget ja, Brasilien ska skriva att vill veta le, levde i världen alla visste allting och kunde allt. Jag hade ju, jag fick ut av min pappa också en tidning som gavs ut av vänskapsförbundet mellan Sverige och Sovjetunionen. Den tidningen gav liksom falsk fakta så att säga. De tog upp de här framstegen in, inom forskning och, och industriell utveckling i Sovjetunionen men de tog inte upp upp de här baksidorna med att man fängslade människor för sina åsikter skulle hade arbetsläger i Sibrien. Så att det var ju en falsk bild utav Sovjetunionen man man visade upp här på 70-talet alltså. Ja. Och... Alltså ja, ska jag säga att vi var ju inne på det här lite grann också det här men för nu när det är ett annat här med att Norge kommer att införa tigerförbud. Eh var vi inne på innan vi kom ut på när radiohallen i Stockholm det här radio då. Och eh, det hann inte jag komma in på så värst mycket men jag kan vara dåligt lite kort där för lyssnarna att att Norge T som inte vet det så kommer Norge att införa förbud mot tigrar i Norge nästa år då. Och det är ju då framskridningspartiet då som har vunnit en riktig seger i norsk politik på detta och är utav de mediamoguler då kan man ju lugnt säga att de var så stora vänstervariant på på media landitalienske mediemoguler Mosbøll och Skåne då vinner han och Peter Franke på Valnors folkvall och så var så var påstått att det som tigger saker gör det inte för att det är fattigt och för att det på grund utav för att det gör det för att det saknar alla andra sätt antar jag sig att införa ett tiggeriförbud det att stoppa över till sandrätt försöka sig på en serie det. Och det visste kan man väl tycka om man vill. Men problemet är ju med många många som försvarar och han ser att att att det är fel att Norge inför tiggeriförbud. Och är lyckligt som när ja SD påstår sig ha ja, Sverige bättre då påstår sig har ju förlorat det bara så procent. Eh i EU uppenbart uppenbart vad partiet vill införa ett tiggeriförbud. Jag vet inte om svarade om Socialdemokraterna vill införa tiggarförbud. Det har det varit jag, jag tror inte att det har blivit några siffror överhuvudtaget. Men jag kan nog tänka vad de tycker lika dant i det fallet. Det kan ses så här. Jag är upp, upp, jag är uppvuxen, uppvuxet i ett gammalt hus på Södermalm som är byggt på 30-talet och där fanns det en liten skylt också. Det stod så här bettlare. Är, är det tiggare ja. där? Bettlare heter det. Ja, jag tror det är ett annat namn för tiggare. Ja, det det, det det stod så här bettlar och försäljare äga icke tillträde till fastigheten stod det hade så, så att säga tigge ja, då, då kan man ju börja fundera på i samband med Arizona, det du sa nu att försäljare och köpt bättre då kan man ju fundera på vad bättre är i fallet på valet att sammankoppla sig med försäljaren då. Men det, äh, det är det så här också att nu kan man inte komma in i några portar i Stockholm utan det det jag i och för sig är mest det kunde man göra det. men på Söder, på Södermalm är det portkoder alltså överallt alltså måste, måste kunna koder för att kunna komma in i portarna så att det går inte bara att komma in hur som helst nu i huset. Nej men då nej men det finns ett annat sätt att ta sig in eller äh, att det har satt heter inbrott. Så det spelar nog ingen roll om det är portkod eller inte. Man kan lära man kan Man kan lära sig postens koder vet du för de har tydligen samma ja. koder på alla portarna va. På, ja, på de, har har de har en centra central kod som funkar på jag fick lära mig postens kod för jag tappade bort ja. den här koden man så att säga det det är inte bara att gå in i en port eh, som man kunde göra när man var liten utan nu måste man lära sig och stå och trycka på den där på den där ja. det vet. Och ja, det, det är många kritiserar i borgasvakit inte siera Norr och även Socialdemokrater för allt vad vill införa tigriförbud. Nu kommer de upp och vågar bli så i Norr som det ser ut just nu. Och det är många som kritiserar och och många påstår då som försvar som försvarar de här tiggar alltså så så påstår man då att de här personerna är här eller liksom de de kan inte få tåg i någon annan typ av försörjning där från tiggar. Man alla dessa personer som påstås att har glömt kropp det är väldigt väldigt viktig sak namn i förvärvet. Det är väldigt få utav de här tiggararna. Eh till exempel i Norge då så är det väldigt få utav de här tiggararna som är normän. Och i Sverige är det väldigt få utav de här tiggararna som är svenskar. Alltså många utav de här som sitter och tiger och man pratar ju Sverige är ju väldigt många utav dem här är ju rober som sitter och tiger. Förre men, men även... För det meningen va? Ja, jag blandar tror du men långt soffna andra håll i Europa. Ja. Och det finns även en del de europeiska utom europeiska. Man egna. har ju visat Man har ju visat till... Man men liksom... de har ju mycket svårt att sitta hemma. Jag har sett filmer hur de har suttit hemma och det är det är rök eller de river deras gamla de, de bor i rökkel som myndigheterna river så att de har ju ett rent helvete där hemma men, och, och välle man det det då kommer helt då utan lösningar och försöker att ta sig in och närbiliga med land. Men varför de här ska jag fan pappskallar inte något som säger att de sitter och tigger på gatorna för att det inte finns någon annan försörjnings Schall jag isär eller nåt? Men varför ska var ja, hur har de då tagit sig hit? Men varför ska de ha så mycket barn? Det är drägligt med små barn i le lervällingen som utan bord. De bor i ruckel alltså. Ja man fick se ett reportage som de rev deras hus och de hade inte ansett ruckel och bo i längre. Det var Nej. rivet va. Nej, det är ju så det känns som man kan jämföra situationen i Somalia som har varit och de många herrarna språga helt övertyga dem att om man inför någon sorts befolkningskontroll för barnafödande det såg jag. Så jag är helt övertygad om att man inte skulle ha de här problemen av med svält och så vidare så påstås man har det då. Det var likadant till de förmöga mänskup på för lite nytt. Det var likadant i gamla Sverige, fattigt Sverige till exempel från långsittan på 1800-talet och 20-talet här. Man kan se bilder. Det var ju 10-15 barn i familjen alltså, men de överlevde inte de här barnen. Det var så mycket sjukdomar så att ja. det var bara några få barn som överlevde över, överlevde i vuxen ålder så att säga. Ja, man kan jämföra lite grann med situationer i det jag så kallade för inte så länge i Auschwitz. Det finns ju mängder med bevis på som visar att många, mest, många av de här personerna som dog där dog i sjukdomar på grund av att det fanns för lite mat. Varför? Det fanns alldeles för många människor att föda där allihjukh uh, då för hade man inte så här mediciner och sånt som fanns nu som säga det var inte uppfunnet riktigt ändå och så vidare och man man bodde man bodde trångt och och böket och det blir det sprids ju sjukdomar mellan människorna på så vis var och ja men ja, det, det det spelar ju roll vart det är i världen inte. Tals exempel Somalia som var så för ett, ett bra exempel på det. Det är alldeles för många människor på alldeles för liten yta. Man ja. föder barn eller vad som man ska säga okontrollerat och ju mer och mer barn det blir ju mer och mer det blir ju man kan ju inte mötta alla munnar. Samtidigt är det inte lösningen att flytta hit heller. Man, har ju man dess... kanske ska ta, försöka ta vara på att ha möjlighet att sticka till något land som är närmre. Det är det är också så. Man har någonting i många länder där nere som Somalia till exempel i afrikanska. Man har klanstrider och stam stamkrig vet vi och klan klankrig så att säga. Det det är två grejer. Afrika har vi stamkrig. Det är ju ställt på rasistiskt hårt mellan olika klanerna där nere. Och Indien är fullt med det i alla fall. Indien har ju sån här grejer i pandan som avgör vilken vilken kast de tillhör den där färgen och vare va. Och då kan man mörda en annan som står i en annan kast alltså grad att säga i samhällspipelaren eller vad det där. Han hade jag vet vad det här med kasten, det håller med religion eller vad. Ja, och och det här med stammkrig och, och klankrig så ser jag det är också helt vasint, va. Ja. Olika stammar. Det tar på över religion. Jag måste nog säga att jag tror tag om 17 att det så inte jag eller Malhar har såna försökte köra rusta 17 också, hur sagt då. Kan så ska jag säga, ja men för 18 liksom. <laughs> Nej, för 17 väl ö öölylywitz men lite svåra ord kanske för någon Men Hutsy Hutsy det var ju Hutsy och Tutsy va 800.000 döda på sex veckor var det inte det 800.000 döda ja. mellan Hutsy och Tutsy ja, ja. och de måste de, de så likadana ut va det var ju två olika stammar de Hutsy och Tutsy och de slaktade varann och en del hade bara en arm till exempel kvar en del hade inga armar alltså och det är liksom helt ja. brutalt att hugga av huvudet och allting på dem och värdens massor det var Ravund eller Ravanda heter det va ja dör var det Ja, ja, huds och tuts. Så blir det nog för det första fast. 800.000 döda på 6 veckor, alltså det är helt vansinne. Där kan man snacka om rasism alltså de ser ju likadant ut egentligen utåt sett. Men jag tänkte på det bara var inne på Indien just eller det här med olika klaner som de landar. Det finns ju att som har varit inne på precis det att att jag skulle nog säga att inte det är varandra denna slags det landet hela världen där förekommer de mest konstiga religioner. Alltså olyckligt CD-bok. Jag har ett väldigt väldigt bra exempel på det här källarlystorna. Det kommer något skrattas, skratt åt det här, tror jag. Så jag bror ni sitter där. Gör det så kära ni. Man bränner uh, igen, man bränner igen. Ja, man bränner igen. Här kommer nyheten. <laughs> <laughs> ja, nyhet och nyheterna väl några år på några tror jag har läst om på 2007 eller 2008 på 2008. Jag bloggar om åt förrut. Det är alltså en strid, en rastlig process i Indien som skulle det var två familjer som var inblandade i det här eh de hade vararade på schampo varandra under under flera år hur vida vem utav de här två familjerna som det var som ägde rätten till ett tempel i Indorstans och det här templet hade byggts in bort på grund utav två vad var det två gudar då det jag kommer inte riktigt ihåg vad gudarna hette men det hade byggts som en sorts eh vänta eh hier hierranden och liknande eller, eller för de här gudarna. Men nu kommer vi till nu kommer vi till den största oralen som vi säger den roraste utav allt upp där kommer och blir rätt sån sån den ska bli rätt som, ska om det alls or. Eh nu kommer till den största oralen av en bestämd faktor att eh det hade varit sån enorm strid mellan de här familjerna under så lång tid att det gick inte att avgöra vem utav rasarna som hade rätten som ägde rätten till templet, vem det var utav dem som ägde templet. Och nu kommer till det roliga kärnfrågan. Enda sättet kommer att fram till vad att ta reda på enda sättet som vad kommer fram till att ta reda på vem utav de här familjerna som ägde alltså var hade äganderätten att det är templet att äga på rätten. Det var att tillkalla de här två gudarna till vittnesbostall så vittnen för då skulle kunna tala om vilken familj som hade rätten till till, till det här templet och om någon konstig anledning så kommer aldrig gudarna till till det eh, vittnesbåset. Man tyckte det var väldigt väldigt konstigt. Jag minns vad det stod på text det där, SVT Texten då där, alltså i SVT Texten. Det stod på slutet av artikel på SVT Texten så stod det så här: Gudarna har blivit informerade om detta, men de har ändå inte infört infunnit inför, sig i vittnesbåset. <laughs> Jag undrar vad det kan bero på så här i efterhand det alltså liksom det det är ju väldigt väldigt konstigt jag med då men jag är så övertygad om att dessa varelser existerar så borde och så en annan sak att tänka på hur bor sig de här de här domstolsmännen Hur var de såg åt när de kontaktade judarna Skickade de brev, ringde de på telefon Bad de en bön eller hur gjorde de Det är också intressant tycker jag Kanske har sett hur det ser ut på den indiska järnvägen Då sitter de ju på taket och håller i sig ut med, ut med vagnarna på sidan Och de ramlar ju av, det är ju flera dö döda Varenda dag, det ser ju helt vansinnigt ut I pennetågstrafiken i Indien va ja, det är konstigt att inte gudarna har britt så om det här. Att de skulle kunna rädda liv. Det och fast, är det första där många som är övertygad om att det finns gudar i olika religioner. Och fast Men det är... Och dessa gudar har som enorm makt. Varför gör de inget åt konflikterna som blir människor? Ja, och, och fast, fast det är starkström så sitter de ändå på taken och, och kommer i kontakt med elledningen ibland och blir uppbrända. Liksom, ja, sit, och sen sitter. tror de att dessa gudar ska skydda dem då, eller vadå? De får slippa betala biljetterna, va? Nej, det är nog att fråga dem. Ja, delvis det. Och sen är det bara att man tror att... Nej, herregud, det kan inte vara så ståligt. Allt det med BRS please när de kommer i Orsjö. Ja. Vad låkar stolskjuss helt enkelt på Gunns eh, inne inrödan då. <laughs> Jag eh, läste med han som åkte i 3 timmar i hoppressad i hörnan. Han kunde inte ens klia sig i en näsa liksom och skulle han bli kissnödd där så fanns ingen möjlighet att ta sig fram till någon toalett eller liknande utan det var eh, alltså, i hoppressad i hörna i pendlet och det det ja. så det åker de varje dag i, i fallet där från åt jag tänkte på det med RIPs som kvanta motdrag ja. jag tycker vi uppmanar alla nationella eller väl kanske mer nationalistiska eller nationella åsikter rent allmänt som lyssnar på det på Jakob att Ring för 17 gubbar inte P1 och ta upp ett ämne så det ja. debatterar jag tycker att det är en bra idé. Samtidigt det var ju på Det var ju på vilket ämne de tar upp en det är så här känsligt ja. känsligt ämne som inte Sverige så att de vill ta upp då då blir Ring inte tillbaka så att jag men men det bor ju på man Nej, kan ja, man det, kan det, det är det jag tror jag tycker är, det det är ju ganska patetiskt egentligen om man inte går och kollar på Ring P1 hemsida här ja. och Sveriges röner så står det ju faktiskt så ja. att eh äh, Ring P1 är yttrandefrihet i sin riktiga mening. Mm så ja. det är ju lyssnarnas eget debattprogram mm där man ringer in och skapar diskussioner och stort och smått. Mm. Mm. Tre, där det där är på två menar det. Det jag menar med det här mm det är att är det verkligen så här som det skrivs i den här introduktionen? Där naturligtvis ser inte det. Nej, man har ju förhandscensur va och det är det som är, det som det är ja. med felet med med Sverige, jag läste ju ja, jag läste ju en intervju med han Kurt Linderson som ställde upp för Sverigedemokraterna i kommunalvalet i i, i Lidköping i år. Han kom in där. Med person uh, personrösterna där så var det. Ja, via ett, en en via yes. ett mandat från Socialdemokraterna som var någon ja, va? annanstans så fanns inte den, fanns det fanns ingen person på det mandatet så han tog det då. Ja just det. Där? Ja, ja. I alla fall han kom in. Han jag läste en intervju med honom någonstans jag har kommit över det var, och då sa han att har då det inte inte repeter för jag unga men jag bytte namn för jag unga för att de inte skulle komma på vem man var. Det går kommer in ibland kommer han inte in då. Ja, ah, jo, jag hörde han någon gång. Det har var. ja, det har vi väl ändå gamla rev måste jag säga så. Eh, trots sin ålder så vidhåller jag lockat några saker många unga förut och jag bloggat om att jag tycker att hade jag en lämplig aftottädare för för Stefan Jakobsson då Jakobsson på om du Kurt lyder så fortfarande lever då naturligtvis ja. det är det som frågan är Kurt blev väl utesluten ur henvärnet va Ja han han hade ju det här legion Vasa ah, jo. <laughs> Ja jo Ja eh uh, lite småkul lite små, små ribbelly så där. <laughs> nej nej uh, jag jag tycker ändå att han har ganska klockrena poänger med vad han säger. Jag har ju sett några debatter med honom i i, i Lidköpings kommunfullmäktige där han blir tillsagorna köfter mera eller mindre. Eh jag kommer tvåa de senaste debatter gällde om det här med flyktmigranterna då och han sa vad han tyckte och och då fick han inte fortsatt äh, liksom, att prata det. Ja, och då dricks det var att ska demokratio man ska mena rätt att säga sin åsikt och. Ja, jag har ju jag har ju tidningen hemma och hyra här och jag har ju sett någon länk någonstans också där med länkar äh. då till hem och hyra från hyresgästföreningen och så här bo politikerna och det finns enstaka politiker som bor i de här mån, mångmiljonprogrammen och de har så Och de som bor där är ju ofta invandrare själva. Ja. Alla alltså de in... första som kritiserar som som hyllar det här med den mångkulturen och så vidare de bor ju inte i de här problemområden alltså så att säga. Don boy då är ju då är väl faktiskt inte. Vad hette han förra partiledaren för Vänsterparti? L Lars Öhli hade jag sen bostadsrätt på Ringvägen som han sålde för över 3 miljoner kronor och en, en ledare för ett, för ett kommunistparti eller arbetarparti ska väl inte hålla på med bostadsrätter för flera miljontalskronor det är ju inte riktigt ju. Nej alltså han han det partiet mot sig själv ganska ord eller rätta sagt Vänsterpartiet som försöker profilera sig på, som det riktiga. Arbetarpartiet och anser att, att socialdemokraterna sviker arbetarrörelsen vilket de naturligtvis inte har gjort. Nej jag nämnde Södermalm nej. Vad ska du Vad ska du? Det är inget kommunistparti ska ju komma påstå på den arbetarrörelsens riktigaste partivärder på vilket typ utav histor av någon dagslön. Nej jag nämnde Södermalm så kan jag säga fortfarande att fortfarande Rosby också. 125000 invånare finns det på Södermalm alltså bara på Södermalm den stadsdelen i Stockholm va 125000 på den 125000 invånare på Södermalm så ska uh, 16 tror jag det var 16 närpolisen finns där på på 125 000 invånare i en stadställe i Stockholmna kan man snacka om polis kris va. Ja. Och på samma ja, för öresten när vi tog på Kurt Linusson förut så jag inne ja. jag har läst på Wikipedia gud förbudet. Ja. Där står kör att han är ledare för en nynazistisk organisation Legio Vasa och Wikipedia går ut med att att man kan att man uppdatera artiklar. Där. Men den här artikeln är upp, ny, ju inte uppdaterad. Legio Vasa låg ju nere i slutet på 90-talet va men så att Ja, det var länge sedan det där och var då så är, har inte den här artikeln varit uppdaterad sen sen slutet på 90-talet det är ganska inte så att äh, polisen har mycket dålig lön också de kräver att de ska få 25000 i ingångslön och ligger väl på lite grann över runt över 20000 alltså jag hade ju 2000 245 i grundlön på järnvägen när jag slutade där 2026 va och ja. jag menar polisen måste ju få mycket bättre betalt helt tänket de har de blir alltså det är helt fruktansvärt idag alltså de blir attackerade med knivar och allting va Ja ja, det är ganska virrigt minsann. Och den när den här utvecklingen vill tiden eh, till exempel socialdemokrater och moderater ha va. Eller många ett tal om alltså partiledarna inom socialdemokraterna och partiledarna i moderaterna och även i hela det hela borgerliga blocket och vänsterblocket ledarna vill ju ha denna vidare utveckling. Åtta bilar. Just det, är ingen så kritiseras så är chocker. Åtta bilar har brunnit nu i Uppsala på några dagar. Åtta stycken bara på några dagar alltså i de här för, ja. i de här Gottsunda du vet det här som det heter där. Jag hade ju en tjej som vi, vi har ju handlat där i Gottsunda och Gottsunda är ju helt uppdelat då. Det har du ju höghus med parabolantenner eller bor i halva, halva Iran. Och sen gick vi därifrån en del utflygblad i ett område med villor eller de var radhus där och där bodde ju svenskarna va. Så att det är helt ja. det är helt segregerat så att säga, uppdelat mellan svenskar och invandrare. Invandrarna bor i höghusen och svenskarna till stor del bor i de här villorna och radhusen alltså. Ja. De är ju mina sug ganska mycket liksom som man sa förut att de här personerna som håller på och hyllar mongkulturen där det mongokulturella samhället i allra deras uh, negativa former bor ju söndan i de här områdena där det är ett problem på utav det. Man bor inte mitt i samhället som man hyllar då ute och då ut, utan man bor ganska långt ifrån den sminden. Jag bodde nästan 17, vad ska vi komma ihåg här? Jag bodde, ja, ursäkta, varsågod. jag bodde nästan 17 år i Märsta på Sleptinggatan och uh, de sköt ju en scen eller i benet där till exempel. Det var en sån som kom till Sleptinggatan och mördade sin pappa. Och det var poliser och ambulanser och brandbilar anlägde anlägda bränder det brann i det brann brann i källaren det brann i de här uh, miljöstationerna i i de här uh, bilar brand Brandkåren, ambulansen kommer ofta, polisbilarna kommer ofta va. Det var senare som uppehöll sig obehörigt i Sverige. Det var ofta var det såna här otäcka typer som skulle göra upp och liknande va som stod på gatorna liksom och man man man bara såg att att det var slagsmål på gång va. Och de här de här jäkla gängen också som som också fixade upp för alltså ja, det hör med, med med människor som då ute då i den hyllade demonkulturella samhället och alla massiga. Jag kom ihåg en artikel att jag har nämnt därför att eh, rättes då. Eh jag så vid det här tillfället i alla roligt då att artikeln hade skrivits på fria tider. Det var fel kära lyssnare. Den artikeln som jag pratar om var skriven på eh tidningen eller nya tidningen eh Fria nyheter site som fortfarande finns kvar tror jag men ingen jag tror man skriver någonting i det inlägget så länge. Tyvärr, det är lite synd för det var det var en tidnis då jämföra med eh okej jämföra lite jämföra med, med hur politiskt korrekt eller politiskt inkorrekt såg ut i andra bloggar pixat. Fria nyheter och politiskt inkorrekt var föröver på samma amerikanska bloggsidorna med WordPress som jag själv har haft blogg på. Så vet det kalbstryp av 3 med 3 romersk jag vad är robustregler 3 i den 3:e svar. Men det jag tänkte komma till det var det att Jan Hellin aftonblåts chefjuror tillhör ju en utav de personer som som har hyllat många ungdomar och fortfarande hyllar det här med mångkulturen och då det då den där bassinvanor som sker i Sverige. Och när han fick frågan utav en, en person som skrev för tidningen ned i tidningen fria tider om var vart han bodde någonstans eller liksom vart moran var trodde dåopers trodde då direkt att ha bott i ett utav de här områdena men där bodde han inte i. Och när han då fick frågan det från den här ja journalisten då på på fria tider varför han inte bodde i ett så här områden så sa han rakt ut så här att eh uh, jag vill inte bo där för att det är för hög brottslighet det har sa han. Och det här har vi alltså en person som då ute då ägnar större delen av sin journalistiska tid till att försvara det här bon kulturella vansinniga experimentet och så borar han inte i smetens skärv. Där är en falsk personen i jävla hycklere. Har en fria tid eller lag... har fria tid lax ner? Vad sa du? Eh, uh, nej, det är inte lax ner, men jag trodde att det... jag vet jag trodde att det skrevs något tid eller nej, fria tider och inte lax ner, men fri frienigheter. Ja, ah, jag hörde fel. Frienigheter finns kvar. Jag trodde deras ja, det finns kvar, men jag tror inte att det skrevs så. Det finns ju den. en adress, jag heter ju nyheteridag.se. Jag har sett den, nyheteridag.se. Ja, här ja. har vi faktiskt till och med sidan fria nyheter eh.wordpress.com. Uh, Om ja, jag tänkte Man på hans... tänkte på uh, nyheteridag.se finns en tidningssajt. Vi lämnar nu Stockholmsnäraode också. Det var gäller ja. gäller hennes Sverigevaktansvarig utgivare eh Gunnar Andersson besök besökas på internet jallarhonet.tk svajkanalen.tk vår webbradio har över 2000 lyssnare per, per månad och över det svajkanalen.tk jallarhonet.tk vi tackar för dagens sändning vi fortsätter här en ja. stund till på svajkanalen. Jag hade väldigt fel förut och jag såg att fria nyheter finns. Kor eh det senaste in, det senaste artikeln skrevs faktiskt eh den 27 maj 2014 i år här och man jag har hela adressen. Adressen till fria nyheter är www.fria-nyheter.nu. Man har alltså bytt adress. Eh, den har fantastiskt bra det är tidningen fortsätter alltså. Eh, det står en mängd med intressanta artiklar här på på den här eh det är tidningen. Och jag kan rekommendera den här tidningen för er kära lyssnare. Om ni som inte känner till den här, det står bara att en artikel för Eh Barley eller i april den 4 april 2014 så så heter det en artikel Varför Erdogan hade han har helt enkelt om Turkiets premiärminister Erdogan hädastålde dessa saker. Man skulle alltså på i Samdemokratiska andra den, den, den jag kan så på kommittén. För jag säger en sak ja. jag upptäckte någonstans här och det var pixlat där en en länk till YouTube. <skratt> vänta vänta kommer något samtal vänta jag ska koppla in några... Ja vänta. Ja, hejsan. Nu är det vakant. Ja, jag skulle bara säga det. Ja. Men du är på medierna i morse. Me, Med? På P1? Ja. Nej. Ja, visst är det. Ja, men det ska man lyssna på. Det går på repriser på söndag och de kan. Ska man ju lyssna på det. Ja. Jag trodde mot den uppmärksammade nyheten om att enligt Sandvikens uträkning så skulle ju invandringen där ge en halv miljard i vinst varje år. Ja, det var ju lögn då. Ja, det, ja, det ska... var ju lögn. Men det tog den mot på medierna idag. Och då tycker jag det inte ska impa nej åt att doktorn eller så att än så länge är det i institutet för näringsforskning och där finns en jag skulle tro att han är i Iran eller på något Sannan Dai. Han har gjort en stor uträkning och han skulle vara betydligt bättre eh en betydligt bättre på vår kritik mot invandringen än var alla svenska nationalister där tillsammans. Han är han är docent i ekonomi tror jag och eh, han kan lägga upp en total siffra vad det kostnade och liknande så han är oerhört kritisk mot det eh, mutti det eh, kulturen och andringen är liknande så Institutet oh, för näringsvetenskap forskning och Tony Sanandai där har han en sida okay. som det verkar sen kan ta reda på. Jaha. Han har en blogg. <laughs> har han har en blogg. Ja, det har han säkert också. Men mm. eh, gå in på Institutet för näringsvetenskap forskning och titta på Tony Sanandai då hittar ni all information. Han finns i på det är ju bara att slå in namnet, det låter som, stav, som det låter, Sanandai mm. Där är han, en, en, han en fantastisk kille, kille i alla fall Det finns en person som har ett liknande namn som den här killen som har en blogg och som också är precis det du säger Att den här killen, han uh, håller på med, han är också docent utan han, han är docent och uh, han har skrivit fler artiklar så han blev ja, producerad på att tagit, han är i svenska naböret och han är nog för eh, massivare som omkulturens eh, kostnader och ja, problem. Jag skulle tro att han är någon iranier av något lag. Jaha, jaha. Jag tror att det är han, men han har haft det inte. Han är en, en sur och ganska aggressiv på så vis att han viker inte undan för några saker och ting. Han är inte som vi svenskar som backar hela tiden och är rädda för motstånd. Jo ta man måste stå på man vågar måste våga ta debatten. Ja exakt så det jag tycker jag tycker jag bor ju själv i ett multikulturellt område. Alltså den där det bara att det skulle vara något slags alltså det var något faror och liksom otrevligt os. Det där är ju bara en det är bara en myt. Man ska ta upp och, di, och, och ifrågasätta i ja. delen men man vill inte lägga på ju är världen vad det är. Jag menar är det någonstans du kan ropa ut för våld? Ser du nu står jag på Hamngatan 4 här nu va? Ja. Här är det risken att man kan bli nerslagen med en massa fyllbultar som har varit fyllna på krogen och liknande. Utin förort är det fan ingen fara. Ah. Och där finns, finns det inte en enda tiggare där. Mm. Men du har inte funderat på att det beror på vilken förort man bor i kanske då? Ja men alltså till exempel där jag bor nu, det bor på 130, 120 och 130 olika nationaliteter. Du har inte ett svenskt ord i stort sett va? Ah. Där finns inga tiggare. Där finns inga fyllbultar som ligger och skräpar efter gatorna. Eller någonting i den stilen va? Utan det, det är liksom hur långt och fint och sådant som helst som helst som man säger så alltså. Så att hallo Ruben ali är det verkligen låter förort i så fall då. Ja men om man tittar sig sett är Arbetsisötet i Nacka ligger någonstans på övre 3 eller något sånt va. Ja. Nu är ju där där är ju liksom överklassområden på grannar ligger ju Saltsjöbaden. Det är ju är mm. liksom det är solsidan och fina området och så så att det det är över och Seger. Men ja, tittar visst. du lite så ser du Radhus som som ligger i Fisker. Ja, där uppe var det nu går ju juggarna där och och alla de här diktorer liksom som kom ut på 60-talet så att, det det förändras ju på så vis. Det med där och tittat att man att jag förstår den multikulturen, jag vet till och med hur det är med Ring Pia så på verkligen får det motstånd ute i multikulturen. Så det går att komma med bara man vill. Ja, det är det. Det är ju det, men det händer ju beroende på vem man, jag, jag, som jag sa, jag har över ett fria år att ringa P1 för att de har det att säga. Men det är just för att riskerna är väldigt, väldigt stora att man inte kommer med. Vi har ville få ut det jag pratade om. Ja, ja, men precis som liksom att han har människor. Ja, men alltså, om man inte, det, att, om du ringer, och det, det mest fantastiska är att det är, det är hundratusen gånger svårare att komma fram till Ring som spelar i en Ring P1. Jag ringer ett jag samtal och kommer direkt fram. Jag ringer ett samtal och kommer fram till slutsen. Att du sedan inte får vara med, det är ju en sak så att säga va. Och det måste ju gå, som sagt, minst en månad mellan varje samtal va. Ja, just. Jo det, alltså, jag förstår. Det men Michael, då. det finns ju till exempel, du vet han Lennart som brukar ringa till Jallaronet. Han var ju med nu senast och, och berömde mig, han brukar ju påfallande ofta komma fram. Och det finns ju några stycken, och Kurt Linusson var det inte... Ja, vad ska vi säga, det är två månader sedan när Kurt Linusson var med. Jaha. Uh -huh. Ja, han... Jag vet att han har ju varit med för det, men han blev ju till en annan tidsupptattning. Han har ju typ tagit i mannen för att han var ja, ha med, och hur var han som var med? Och så finns det med. han... Det finns en grek också, som jag pratar med, som är otroligt negativ till till invandring och så, och han har varit med flera gånger va, och han har liksom mm. Själv... Jag, jag, jag har hört honom kan säga, han är en ruskig bra Han är den där som pratade i P1 dagen efter att Astrid kom in i riksdagen Ja, han är ju sannolikt kan säga att han är, han är som, eh, att i mm. Ja, han hade en hel del att säga, han pratade med Plaskadino i förhuvudet och fick inte en syre överväxten, han var skitman, han kör överhuvudena totalt jo. Ja, men det är inget ting och kommer ner och det håller på med strid och vad fan att de har vårar han har kan inte se det höll för något ting och det börjar orsaka med personer och jag påstår det var ändå okej hur kommen. Eller det är ja. likadant med mig hon kallar mig för det ända men jag fick ja. vara mer reptis än också men nu ja. som jag tycker är det viktigaste och nu pratar de om SP jag tänker på det. SP ja. säger beskrivs ju då som att vara efter Ursäkta synda förlämnelse. Men kom ihåg det att när Fredrik Ninefeldt införde rutavdraget då gjorde han det inte bara för att det skulle vara en bra sak för de som var eh, bra snällt utan han sa så här, in, eh, rutavdraget är till för att få in människor i utvandarskaps andra ord invandrare särskilt invandrare kvinnor. Vilka var det som röstade för i sånt förslag? Jo, Sverigedemokraterna stöttade det förslaget. Att man ska få skattläpengar för att ge. Jag menar det, vad är egentligen Sverigedemokraterna? Är Sverigedemokraterna ett parti som kämpar för svenskar? Det är man undrar. Nej, ja, det har ju blivit vissa saker. Man har ju propagerat för flyktingförlängning på några ställen till exempel, vilket jag tycker är helt absurt. Och så har man ju en neger, eller en, en, en svart då, som är som en Sverigedemokrater, man vill åka in någonstans här. Ska ju Dansk Folkpartiet, alltså Sverigedemokraternas systerparti i Danmark, då ska vi ha en muslin som leder, <coughs> som leder i Visst mot Dansk Folkpartiet på en annan punkt. Jag tycker det är helt absurt. Hur Sverigedemokraterna ställer sig till det är inte klart än riktigt, men det är ju helt absurt alltså. Ja, men alltså Sverigedemokraterna säger ju i sitt parti, de har ju i sin parol öppen svenskhet. De säger ja. att bara invandrarna är framgångsrika, ekonomiskt välborna och har en hög utbildning, då är ju alla välkomna. Jag menar, då, då spelar det bara om man har pengar då, så är man välkommen till Sverige in i ett SD. Nej, det är ju det, det som är felet, det är ju det som är felet. Man må nu se, liksom att då, på den punkten är det inte Sverigedemokraterna i backen, till exempel eh, Moderaterna och Socialdemokraterna. Nej! Tyvärr. De sviker ju sina egna ideal. Ja. Och Kent Ekro är ju en aktiv sionist. Ja, jo. Ja, och jag menar han har ju mer hjärta för Israel än han har för Sverige, verkar det som att jag ska säga. Han det ja. kämpar ju för sin egen del så att säga. Så jag, är, jag är väldigt skeptisk till det nya Öste som växer fram. Ja, jag, jag har ju varit Men jag tänker dock på svensk kultur. Själv är jag anhängare av det hela. Ganska lång tid faktiskt så att jag förstår hur det var. Ja, när jag ja, önskar att ni tog upp lite ja. mer om arbetsmarknadsfrågor. Eh, det är det som ja. jag tycker är viktigt att ska inte svenska arbetare först komma i i, i första hand och FRAXEN står för det. Inte som de införar RUT-avdrag därför att vi ska få in fler invandrare i i arbete. Ja, det borde bli på allvar som äkte borde veta. kämpa för. Ja, vi ja. ja. ja, ja. ja, är det min sagt. Och ja, nu ska jag snart nu ska jag snart gå in här på hallhuset ska och höra på musik men det har nu snut ute på hamgatan det är riktigt skönt och när man går in här innanför så är det kallt så in i odel 11 dricker jag tal om. Är det kallt? är det kallt. Det är kallt faktiskt. Jag är inne på där musiken ska framföras. Där är det mörkt. Här ute så lyser ju varenda sola var är det 15 grader men inne får det väl det är 8 grader som man fast sitter. Det är svin kallt och det blåser fruktansvärt inomhus. Ja. Så det är ingen vidare alls. Inomhus blå blå sida inomhus. Ja, det är det är på gården alltså, det gården inne på Hallwylska museet. Och där finns ingen sol. Nej, där finns definitivt ingen sol. Där är det mörker. Oj, då hotta du kläder du. Nej, jag har faktiskt Michael Jackson-jackan på mig. En illröd jacka med avläder. Michael Jackson-jacka. Ja du vet, har vi sett vad Mark Jaxson, en sån här jacka har jag på nu. Ja. En ganska, en halv lång, som går lite bit ner för öfterna, röd med fyra fickor. Ja den är, den är rätt läckig. Det var faktiskt ett frontteam som sa att jag var denna sexbomber för jag hade en sån jävla snygg jacka. Hehehe. Ja. Jaha, hör du så. Jaja, men jag ser på din display här nu att du spelar mina skivor, det är Evert Sandin och det är Jönköpings Hemvärn. Och ja. spelar de ganska folket hör dem sen då. Dora skickar mig skivor till utan tapes så kan jag ta några till in i datorn för man har där krogar. Jag ska jag ska bara se det avsluta se att ge och han kunde han kunde inte fatta det att du kunde spela musik vad det, det det trodde inte han på. Nej ja, Dora. Nej han han Jag tyckte han verkar lite konstig, då gör man samtidigt trevlig då. Vad kunde jag inte göra? Du kunde inte spela så här mycket musik va, det var omöjligt, men det kunde man inte göra på Nor Radio Nords tid. Nej, du måste ju sova också, sa han på natten, men det är ju en dator som sköter det hela ju. Jo, jo, men, men Geo, han, han lever kvar i 1962 han vet du. Jaha! Vad gammal är han för röst då, tror jag. 74 va? Nej, han måste vara mycket mer. Ja, nej, han, han, han drömmer dröm sig tillbaka sig i en kort sakt tid. Uppfört. Ja, det är ju datorer som sköter det här nu, vet du. Jo, ja, men ändå, han, han menar ju att de här filmmabiterna ska vara så dyra. Men ja, på Radio Nord hade man ju rullbandspelare, vet du. Ja, men det var ju... Men hur är det med stimmaavgifter då? Men du, Radio Nord kunde ju köra musik på rullbandspelare. Det var ju en sån här jättestor rullband. De kunde ju köra i många här dans timmar. Då kunde de ligga och sova. Så då gick de ju att köra på natten där också med, med rullbandspelaren som skötte det hela. Jo, det tror jag säkert. Ja. Det är inte någon Men, människa som, det är ingen människa som sitter Jag har något att säga så måste jag gå ur ur sönder just nu för jag har komplikationer att göra tyvärr Ja okej okay. mm. Ja du bullrar äh, det som man åker alla på dig killar, vi säger så, hejdå ljuda. Ja jag kör äh, som vanligt hejdå. Och här nu försvann han Okej okay. då, då Som det ser ut just nu så det är ju midsommardagen nästa lördag Då, då Då ska jag... Ja, nu hörde du mig, nu hörde du mig. Ja, uh, Lula, jag tänkte det var uh. midsommardag och nästa lund. Ja, uh, uh, det är möjligt att det är faktiskt. Jag gör så här att jag kan inte vara helt, helt, men... helt garanterat på att jag kan vara med då. Men jag ska försöka vara med då. Skulle inte Jimmy varit med idag egentligen? Han skulle ju ha varit med idag. Ja, uh, han kanske skulle ju inte ha varit med idag. Men han får inte för in det, men han kommer att vara med. Ja. Uh. Jag ska vara med innan jag pratar med mig. Och Görrelina skulle göra det inte in också. Han måste ha fått någon förhinder för han skulle ja. han har han har ju mitt telefonnummer här till studion. Ja. Ad ja, det det får ju bara väl jag ska roba ja. till dig. Har ja, du medverkan efter då? Vad ska jag göra då? Och det, det tekniska funkar ju bra nu. Va? Vi vi hörs ju och så. Det är ju inte några rungångar och, och och kan Alltså jag stör problemet då. Ja. Det var lite för mycket pip och såg det man. Det var väl ringsstol som stal lite problem då. Ja, ja ja. Men men som sagt, var Sveriges radio får du hitta på någonting. Du får ju ringa in och prata om vindkraftverk till exempel och kanske du får ha med jag prata vet du. Ja, alltså kika lite på. Vad gick då? Ja, Och jag tror att det är lite dåligt på att kolla på det där. Ja, det är 9:30 till 10 va. Men en halvtimme är det inte det. Ja. Oh, det var det ändå då va? De startar väl 9:30 till 10. Förut var det ju 9:20 tror jag det var. Ja. Ja det var så. Ja. ja. Ja, ja. Ja. Det var inte så farligt förkyld faktiskt. Jag är lite grann, men det brukar ju du brukar vara lite småförkyld jämnt ju jag var ganska stor när då kommer det till krita jobben och då var ju tufft så då är nog men Jimmy skulle varit med idag faktiskt men det var inte men kan du fixa kan du prata med Jimmy att han kommer ringer in nästa eller det är klart det är mig om det missar efternamn vill upptagen <fiber> Jag ska prata med Redan i kväll om det faktiskt, så får jag faktiskt får säga vad han har nåt tänkt sig i något tillfälle men har kommit med några frågor om det. Du, jag la är... upp en film från Youtube om, om Sveriges nationaldag från 1983. Det var bara svenska flaggor. Man kunde bara se svenska människor alltså på skansen. Det var helt otroligt alltså. Kolla på min blogg där Nationaldagen ja. från 1983. Då då men, då har alltså han, Ja, vad nu vi vi får prata mer om det nästa gång med. Vi hörs sig. Hej. hej. Och eh där försvann Kent Andersson också på telefonen och eh äh, karpstrippan försvann och sen är det väl till annars äh, mes som har afton och grejer nästa nästa lördag här vi ska väl ta och finpa bort äh, Skype den här för det är väl ingen som ringer in på Skype eller ringer in men anropar på användarnamn utan eh Rode Nord hade ju stora rullbandspelare som kunde köra. Och då hade de hade väl lagt in reklam och grejer också eller på nätterna var det kanske bara musik då så att de kunde ju koppla av och låta de här rullbandspelarna köra på nätterna där. Utan att utan att de människor satt och såg utan de drog igång den här stora rullband rullband som som gick på nätterna. Och på så vis så kunde man köra på natten medan de då går sov där. Det var inte en manigasmhet på och körde låtarna på natten och där. Så på så vis så kunde det vara så att säga obemannat i studion. Då låg jag sov där på båten i i någon hytt bredvid där, men det var stora såna här rullband som gick. Och det var ju inte en inte Sveriges radios hastighet som de hade på rullbandspelarna på Sveriges radio utan det var någon slags mellan hastighet där så att det var ju stora jäkla rullar de kunde gå i många härdans timmar. Jag vet inte om det enbart var enbart musik inlagt på nattens eh, rullbandspelare Eller om det var inlagt med reklam och såna här saker också Mellan låterna Så att det var enorma rullbandspelare helt enkelt Som kunde köra detta eh, Evert Sandelin Vi kan ju lyssna på lite musik här Allt det är som fint är natur ...som kan skänka dig ro... ...och bakom fjällbjörkens grenar... ...skämtar i porr och renar... ...du känner att här vill du... ...vi kan köra några låtar här med... ...Evert Sand Sandin också... ...jag fick ju några skivor här ute av Kent Andersson i Stockholm... ...men det var ju tejpat där... ...och små lappar också... ...så att det blir ju kladdigt va... ...det krånglar ju på några skivor... Uh, ...telefonnummer till studion är 0-2-2-5-60-143... ...och vi kör några låtar med Evert Sandin med foto av Kent Andersson i Stockholm så vi tackar så mycket för att han ringde in i, på dagens livesändning också här. Ja, det är en stall. Du tycker ni hör en röst. Song kommer från Björkegran och tall. Den kallar dig ut för att se. Hör underbart vackert det är. Du kjenner du vil både tåras og ned Tænk at du var med om det här Her har sommar som vinter Om alt det som fint Natur som kan slengta det ro Og bakom fjellbjørkens grener Skjentar rikor og rener Du kjenner at her vil du bo O långt fielt massor av stigar och spår och över stungen i begravdan det sa självet norr jag bodde boren på hösten jag gräver de skön träst men längtan bestoror från år O oh, långt fjället massor av stigar och spår o även fången begravd han jag såg fjället når jag imorgon och hästen jag gräver de fem rasten den länkande består år från o Over Siljanses båt inn vi vårt Ja, rotte i bling pågår Til dragspelets lån Vem kan bli varførst? Du ja, er kanskje den som du er størst Så vacker står kyrkan I Siljans strand Kom, kom med nu i hand För en samling i Sambrilsdalen Dahladansen går Rettvik og Mora og Falen Herholdsbjulet og alle er nå Eken og lødet og Malmø Kong og sær var liten mø Ut i en bøljande hyselsvans Her alle får ned for chans Ut i en splittande Solen går opp med sin skjæra færg Da vandrar vi två ut mot Tibleberg Vi ska se silja når morgonen grer Så vackert det da dimsløjor flyr Vi kan se blånande bergen i väst Ja, der ligger mora med sin dada häst Skummande vågor som slår mot strand så kom taniot där min hand Församling i samhällstalen Stora dalla dansen vi komora och barn alla är nå Ingena jödet och malme Komga servaliden land så där la på ni stora chans. Vi är spittande då. La la la. Hej. Jag fick ju köra här nu klockan 19 va och uh, nästa här lever vi så sånn missar jag afton och liknande där. Telefonnumret öppet en stund till i alla fall på 022560143 022560143 och uh, vi kör en stund till til här förlåt 19 är väl sand in som fångsal, hola este så sen sa borde med att rädda gästens best, man fint att men för så avgjort, jag en riktig äreport, man flagga löv så blommor tid och så är tavla mittopi och på en spänn mans stor, är man citra och man just på i karra krämmej Maj krämmy Melodi. Så kommer en får i och tå om att visssa var klar.läa mit på gåden brogen genoastå O de köök jag var avskritte far. Vi förkarre kommit går som ville si ochke okay, orska bittelåd. Många var revjuner på en äspersmål sig innem eller jätterråds. Ja, de var verkmest ans För han är jo allomstans Det var Jerke, var Per, det var Stuljes mor Og Anders som bort i Stockholm for Ja, de var flygerfar køller par køllerparompar Det Eva Nyggors ans Og Michelles ton i en egen økperson Til laddun av den duka for en undra mann O leva och ämti var en natt och då så fann den trängst fram så gott den kan fast det kunde vinda fast lite för nu så skulle villit telekom bli spys för bergen så naturligt vissa sätt vad skarre var ett jäspe på ett gammalt tvist så ska man väl få gett sämmet ja äba färsk och kött ute såsar åt i flät det var småre, var inlagt sild Og perror som det har kokat i di Det var silta korv og app Åh je, sa ja og takk Det var tur at det var så økt i nokk For det åt seg brakkasbrokk Etter det så fra brud og karr Och Eva var fin kan ni förstå Og sen er ikke folk så enda mat i kvar Så fick de kaffe ovan nåt og når vi sen har fått riktig kaffedopp var så, torstånket har vi svårt Da sade man at vi skulle ta og reser vår sol For det skulle bli en långdanslåt Ja, det var en riktig vid Man skonker hit og dit Eva var tjo, var, hej, Eva var Dahlpolkett Var tur at mens, ja, var så med var polska, Eva vals Eva var ingen vi ular sjön i Espmeslee hotellorvare skrik. Jag måste säga också att eh, det är kanske ungefär en 7 km härifrån Majsgangsväster. <coughs> ungefär 7 km härifrån så ovanför flyttjesjön så kommer man eh, faktiskt in i Seters kommun. Sen är det möjligtvis kanske en fem till sju kilometer ungefär i västlig riktning så är man ju över gränsen till Falunskommun faktiskt. Och jag var ju över Lövåsen där, nedlagda såverket, på en liten grusväg. Och där var jag kanske bara två kilometer från gränsen till Falunskommun och de som bor där har ju faktiskt 023-nummer. Om man sitter och tittar på kartor här så kan man faktiskt komma på en liten grusväg som heter 771 ända upp till Europavägen och faktiskt ända upp till Järnvägen som man förbinder på Lund med Hfors där uppe långt där uppe. Och det gick en järnväg också faktiskt en gång i ånge tiden från Engelsfors i Hedemora kommun en smalspårig järnväg upp till Born. De hade omlastning där faktiskt då. Man fraktade faktiskt produkter här över sjöarna på pråmar. Och på pråmarna så var det järnvägsvagnar faktiskt till Engelsfors. Och för när jag kom till Engelsfors fanns liksom en liten väg där som heter järnvägen. Man ser ju inga spår då så, det fanns ju inget stationshus kanske, men det fanns en liten järnväg i alla fall på den tiden och det första ångloket där klostret så faktiskt så skrepar här i Longsjöttan också dammigt och det är ja, man de har snut något del men vi det ser gamla tåg från Longsjöttans bivallas järnväg så laddes ner 64, men man växlade fram till 71 inom bruksområdet fortfarande. Eh så är det framförallt så är det Lennakatten i Uppsala som har lokinator och långsuttna och vagnar och uppe i Järrå syns också vagnar vet jag och även Anten Grävsnäs järnväg har material härifrån men en del är skrotat också men framförallt är det Lennakatten. Jag sökte det också sista gången innan jag flyttade från Märsta 2011 sommaren från Märsta upp till Marie till Funbo. Och det är gamla banvaktstuga där. Och sen vänd dig om i motvändan till Marie Lunds lilla station faktiskt. Och eh där har man så här gamla telefoner också. Precis, det är ju så det fungerar där på järnvägen att man ringer på telefoner mellan stationerna. Och eh, tar emot tågen och skickar dem vidare och gör tågmöten eller tvaställ titta väl och så vidare och ringer alls mellan stationerna så att det inte kan bli kollision där för det finns ju bara ett spår. Och det finns flinga mötesplatser mellan stationerna eh uh, SL har en utredning också nu med återuppbyggnad utan Roslagsbanan upp till Rimbo. Jag besökte Kårsta en gång också i Rostigstopp och där. Eh uh, så förhoppningsvis så kommer Rimbo med kanske 6000 invånare att få tillbaka Roslagsbanan från Stockholm. Den slutar i Kårsta idag. Norrtälje vill också ha tillbaka sin Roslagsbana men i det här läget så tror inte SL på en återuppbyggnad via Rimbo till Nortelje i och med att bussförbindelserna mellan Nortelje och Stockholm är väldigt bra faktiskt och tåget skulle ta mycket längre tid på sig. Man röstar upp gamla Roslagsbanetåg, de blir handikapsanpassade också och de nya Roslagsbanetågen som ska komma senare kommer ha en mycket högre hastighet också. Man bygger också successivt ut dubbelspårsavsnittet som nu börjar närma sig Vallentuna också, man är uppe i Bällstabacken där. Och bro nummer 2 ska läggas in där. Valltunna blev var med sin via, med sin eh, sin eh, sitt järnvägsövergång där det även dro istället över hela helt tänket där. Tyvärr är roslagsbanan drabbas utav en del otäcka olyckor också i år en slock faktiskt med dödsoffer och liknande och senast så revde man ner i en kontaktledning manuellt att ha en slutstation som körs det är helt vansinnigt. Det borde ju bara 350 stycken där man skulle aldrig ha lagt ner järnvägen till Rind och det var ju eldrift också faktiskt mellan Stockholm, Rind och Norrtälje. Och sen var det i mängder med olika järnvägsbolag som byggde delvis och byggdes ut. Nå det som finns kvar idag är ju museigenvägen mellan Uppsala och östra och upp till Faringe. Från Faringe gick det en järnväg på ett järnvägsbolag eh, mellan mellan Faringe upp till Gimo. Och järnvägen från Faringe gick också ner till Rimbo och från Rimbo fanns en järnväg upp till Halstavik. Man körde alltså tåg också från Stockholm, Rimbo, Halstavik, Stockholm, Rimbo, Nortälje. Och mellan Uppsala och Östra, Faringe och till Rimbo. Och mellan, mellan Rimbo och Faringe upp till Gimo. Och från Örbyhus via Gimo och Dannemora till Harksamn eh uh, om uh, överföringsvagnar sködde trafiken upp till Halstervik i Kvö Uppsala östra fram till 77 då SJ statens järnvägar hade förlängt godskjärnvägen mellan Nörbehus och Horksand <coughs> ner till Halstervik som nåddes norrifrån på en normalspårig järnväg för godståg och den smalspåriga godstrafiken upphörde då 1977 på den södra delen från Halstervik Rimbo Fåringe Uppsala östra Och sen kunde man se järnvägen ta över järnvägen mellan Uppsala Östra och Fåringen. Så Fåringen hade en järnväg från Fåringen upp till Gim och Fåringen ner till till Rimbo. Och det finns en film också när de hämtar material i Rimbo och kör mot Fåringen och det var sista tåget och sen rev man upp där. 1967 så tog man bort elledningen Rimborn och Tälje och körde dieselrälsbussar fram till 69 och sen lades järnvägen ner mellan Rimborn och Tälje. Och det är stora planer på gång för Nortälje kommun och många andra kommuner också. Det ska bli tusentals med bostäder och liknande och det skulle behövas en järnväg också där. Eh uh, men jag hoppas att SLs utredning kommer att ge klartecken för att återigen bygga upp den cirka 1,2 mil långa järnvägen från Kårsta upp till Rimbo. Varken i Rimbo eller Nortelje går att angöra eftersom man på platsen där järnvägstationerna låg och bangårdarna låg har busshållplatser och andra byggnader. Så man måste helt enkelt angöra någonstans ledig mark som ska vara reserverad för att återigen kunna ta emot tågtrafiken från Stockholm. Och i en framtid så kanske man även kan utreda järnvägsförbindelsen mellan Rimbo och Nortelje. Och även i Nortelje måste man reservera mark för den kommande tågtrafik ankommande från Rimbo. Den utredning som Nortelje kommun hade hoppats på har nämligen lagts ner för flera år sedan redan på Banverkets tid. Man skulle då fått en järnväg via Arninge och Bergshamra upp till Nortelje och det kommer det inte att bli. Men där bort så kommer Arninge faktiskt att få en hållplats via Roslagsbanan. Det finns ett stort, stort köpcentrum där. Jag var några kilometer från Arninge gång när jag cyklade på Luttinge Lunds vägen. Där nere så cyklade jag igenom 16 kommuner och här uppe är det fyra kommuner, Hedemora och Seter, Hofors och Avästa kommun. Så det är uppe i 20 kommuner. Och jag skulle gärna vilja komma in också i Falun kommun. Har varit ganska nära Falun kommun här borta vid nedre klingen. Och, och det var ju kul att komma fram ända bort till Skönnrunn också. Så finns en liten grusväg som heter Lensveg 71 här faktiskt som går väldigt långt norrut och kommer ända upp till till eh, mm. Europavägen här E16. Och faktiskt ska man komma ända längre norrut, ända upp till järnvägen faktiskt där. Jag skulle ju också föra strax har man ett stycke till Torshöker via Skönnruns vägen. Men jag visste inte riktigt var jag var någonstans. Jag var en mil från Hof och en mil från Storvik. Men det var ju bara Korsavägg, Länsväg 68. Åk cyklade rakt över där till andra sidan. Så hade man på en två kilometer varit framme vid Torsåker. Men det var ganska dåligt veder också så jag vände om. Men jag var ganska nära Torsåker. Jag har varit i Bivalla har jag varit i alla fall där. Man hade... Vattentornet är kvar. Men man hade en banvall. En bangård menar jag. Och man tog kol och vatten. Det kör runt beluket och backar ner tåget mot en stopp och i en skarp kurva och det är ju igenvuxet allting där man ser ju ingenting. Det vattentornet ser man ju man där bangården fanns och vändskivan och allting det är ju helt igenvuxet. Det är ju en skog där idag. Och stationshus och stallverk och allting är ju borta. Men byvälla är ju bara en mötesplats helt enkelt mötesspår för tågmöten. <kört> teknikstation också en speciell också en mobilmast för det kommunikationssystem som går via mo intern mobiltelefonsystem som banverket inrättade på 90-talet som ersatte det äldre driftsradio som hette Mobisir ett kodat mobiltelefonsystem för järnvägen i Sverige. Så det var inte mycket att se, men äh, det var komplicerat i alla fall att ha äh, spår spå, spåren vid station där för man fick nämligen backa ner tågen i en skarp kurva mot att stoppa och trafiken längs linje 64 men man fortsatte att köra ångloken fram till 1971 här i Långsjötan med intern växling inom bruksområdet. Man ställde även upp lite vagnar och sånt som blev förstörda här så att man fick ta museianvägar och hämta material här och och rädda de här loken och vagnarna även om en del blev skrotat också. Det som finns kvar är ju stationshuset med en liten plattform och man kan även se grunden till godsmagasinet att Och det eh, är ett ganska litet område men det var ju smalspår också så man klämde in flera spår och vändskivar och grejer här vid stationshuset där. Och så var det ett väldigt brant spår som gick rakt ner i nedförsbacken, ner till bruksområdet. Och det fanns ytterligare spårförbindelser in till bruksområdet också från andra håll här. Och inom bruksområdet fanns ett, ett omfattande spårsystem faktiskt. Ehm som slutligen 1970 att lägga ner den interna växlingen. Så det var mellan Långsättan och Skärnsund och Bivaalla som var 2,6 mil lång järnväg. Jag cyklade via Skärnsund där en en bred asfaltsväg faktiskt med mycket lite trafik på till Bivaalla var korsade vid väg 68 där Och det måste järnvägarna gjort också, men det har så vuxit igenvällt mycket. Man kan ju inte se någonting egentligen. Stationhus och stallverk och grejer det är rivet och borta och mängder med spår är borta. Finns gamla bilder. Och nu är vi i samlingsportalen nere just nu, men annars så kan man gå in på samlingsportalen som som järnvägsexposéet har och söka sig fram på BIVA och få fram gamla bilder. Och uh då man försökte göra vad det fanns ju museien järnväg uppe i Danne Mora som försökte få eh tillståndet av Fagersta bruk som ägde eh stålverket i Långsjötan på den tiden eller järnvägar menar jag att ha en museijärnväg kvar mellan Långsjötan och Skärnsund alltså bevara spåren mellan Långsjötan och Skärnsund som en museijärnväg Miltuver så vill inte Fagersta bruk ta ansvar för detta. Längre fram än till övergången vid Länsektona 70. Eh så att det blev ingenting av det. Det hade varit fantastiskt att ha en järnväg som hade legat kvar mellan Långsjötan och Skärnsund. Så till exempel mot Västerbyn så är det ju en bred grusväg där järnvägen gick i i kurvan och där och så. Det finns ju gamla bilder på den sista färden och så vidare där. Eh, avslutar väl här i alla fall Sverigekanalens Sverigedradio live sändning på lördagen den 14 juni 2014. Med ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Med eh innan vi kopplar om här vi tar väl Nästa låta Flickan från Finnskogarna Över till Sandin Och vi tackar för oss Och återkommer nästa lördag Från 16.30 Det är alltså varje lördag Från 16.30 Som vi har en live-sanning Och jag kommer att koppla om strax här Vi kör i mono När vi kör live Så att vi har en koppling Samt till stereo-leget också Från fortsatt trevlig lördag Jag ska ju pilla på lite Regla här också nu då Nu har det så gött, gött, gött Kommer Evel Sandin in med flickan från Finskogarna Se finns kortflicka nundan särre marre köksmedik och grann ingen har fångat hennes ej om ben det svin någon man hon Kas medala på kan setter i brand men efter dansen flyr hon o goran sen mot skogen hon går dit myrarna, av fors, i det mirar na då blom skogen sjunger becken på den lokaren lom om vandrar lätt över stigen som mig har låtat namn till så när hemma i Jesu stuga ute finns skogens djupa famn Det bristige som meg har fått navn til så närre hemma i så stuga ut i Det blir lødien, tenk hva det da blir skjønt Skjønlig dan blank og fin og grøs, så grønt Skogen står for skugge Og solen står for ljus I min forryll toppar som segler kring mitt hus Då vil jeg løp om Fast vær det oen og langt fra bra drømmer sig fram Hulva nåte ja, men så kom jeg ød At jeg gommel og jeg slut Tænk, når det blir missen morgen Tænk, var det Fjol og strøken og polsgården kom så smått Rittkjører til bener och stampninger kom og så Fingre dem lett at finne at børja til å gå Da vil jeg løbe, fast vær det og er da langt For bra drømme si fram i vir Som om det skulle være nåt, ja Men så kom det øk, at jeg kommer og Når det blir september och luftet klar Snart blir det elgjakt og lakser igjen han tar Bjørker luser opp skogen, kjærkja og biss og hvit Lingoner rønner og kjærklokker er sitt Da vil leve, fast vær for å dra drømme seg si fram vir Som om jeg skulle være nåt ja. Men så kom jeg økt At jeg kommer og jeg er slut lorvond men du har ögonne för mig du är mot mig bara rädsam men våren förändrar dig själv du har kärleken sklimt i dina egomnod om våren om våren det i drømmen du ønsker kan du säkert få Om våren, om våren Jeg længtar og venter på lykkene med deg Du har kjærlekenes glimt i dina øvn blå om våren, om våren Den dag du vil ge meg ditt hjerte, din hand Skal våren for alltid bestå Men även om mål skulle komme ibland Skal ingenting skilja oss två du har glimt I har skärlek men sklimd i din ait om då om våren om våren de drömmen du önskar kan du se få om våren om våren jag längtar och väntar Du har kjærlekens glimt i dina øyeg Om våren Hembygden sång i moll og dyr Blev født i skjøn natur Derfor fanns man dem og morske men Og minnen lever en Stora daldansen går nu med he og hej Runt om kring Siljans trenner Der sker skrulla og mas, som med hi he og hej Kjeg seg i dansen vender Ung og gammel med takt og ton Kan vi vise her en nation Med stål i viljan Satt om til siljan en kveld Dagdansen går Med kinder som blød Litter rosorna rød Sen skulder nå det små om må sen gångar så janna och fångar en tös med ögon låg kommer hon ner från en feb och när sommar är alg då står de mostar i barreby och betuntar källan till stura doltan singo le med himl jo og hei Rønt omkring Siljans trænder Derses gulla og Som är og hei Kjeksene i dansen vender Ung og gammel med takt og ton Kan bevisa her er en nation Med stål i viljan Så kom til Siljan kväll da tam sengor Tjallu Jeg vet ikke du fin, og mot Kristine Og du debatter stedt, man burde kjæra og velt Og tenk sen, er ikke klær Nei, Anna, nu ga du låte jeg tikkjer om det også. kan du forstå, jeg tenkjer bare på det, jeg har ikke segd å følge, og skulle slumse så, jeg bivit på, da har du fått en kar som er bra. Kesrå en sen sommarkväll gumm och skön Men tändersin rytbrand i hus efter hus för gyller Men nere vid stranden är snar och vattnet har vid land Men ute på viken finns solljuset kvar det breeds i en våkring ibland. Jag syns jag ser utat sova stilla och liksom lova Aldrig mer sjunger jag vågornas sång, så kryser du till i kanten, blir genast musikanten. Mäck ditt crescendo och stormen på gång. Ja, Siljan ser ut at sova Stilla och liksom lova Aldri mer sjunger jeg vågården at så sånn. Så kruser du til kanten Blir genast musikanten Mæktig trokjendo Og stormen på gång I rader står tusens Sklunger på strand Med vindvrina tallar og sly O vaktar tar de båtar man drar hit land i väntan att morgon ska gry när neten ska letas och långred opp upp och vågländerna komma och gå o morsarns skrik i speglar vi vill hålla när i nyger sig på Där ligger du vårat öga, bergen är kring så höga Infattar dig som en kostbar juvel Du gnistrar när vågen krusar, vräker när stormen brusar Alla nyanser du har i ditt spel Der ligger du våra öga bergen kring så höga infattar dig som en kostbar juvel du gnistran av ågen tusar vågen är stormen brusar alla nyanser du har i ditt speg O är bracka uta lyckan så, ut så fin ses språng för gukke för penne vatten ska rinna så ibland är fäll för det som vi har fåttna men är renne är och renne vi så ska det va glädje tillen så lände en kan, så lände han vill så lände är kom noirnen och om mes kunde va att det skulle vant stå så sannes ser alla vi det er da du vil og int vil, men herre i minna vil du